najul delala hadia lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan nešto banio dens dana evo ponovo uz alahu pomoć nastavljamo da se u ime Allaha družimo kao što je najavljeno znači večeras biće odgovori na pitanja koja su davno poslana pa tako da ne duljim da odmah krenem samo da provjerim da li me, da li me čujete i možemo dalje nastaviti je li sve u redu sa tunom e, odlično Znači prvo pitanje je bilo Selam alaikum, alaikum, selam, rahmetullah, ima barakatuh Ukoliko čovjek preseli u bolnici I u njoj ostane jednu noć A drugu noć bude u gasulhani I tekno se treći dan klanjače nazaje u kopase Kada meleci dolaze da ga ispituju Da li je to čim je smrt nastupila Ili kada, kada ga spustuje u zemlju i možete li objasniti kako se čovjek, kako, će se osjećati, kako će čovjek osjećati strah na sudnji danu za sebe, a u Kaburu mu je već pokazano njegovo mjesto u džennetu ili džehennemu, da vas Allah šano nagradi za trudi. Znači ovdje imamo u ovom pitanju, imamo u stvari dva pitanja. Ono naravno, centralno pitanje ono prvo, a to je jel, kada dva meleka, munker i nekir, kada oni ispituju umrlu osobu ono što, što je poznato je, da će svako od nas biti pitan ona poznata pitanja u glavnom u odgovor na ovo pitanje je došlo nekoliko vjerovostani hadisa koji direktno govori o ovom pitanju pa tako jel, bilježi Buhari, je bilježi Buharje muslim u svoja dva sahiha od Anasa radijala Anhu Da je poslanik sallallahu aleyhi ve sellem rekao Innal abde iza vode'a fi qabrihi Watavela anhu ashabuhu Kaže zaista Allah urobka da bude ispušten u svoj qabur I napusti ga njegovi prijatelji Oni koji ispače žena'azu Hatta innehu jesme u Qar'ani alihim Tako kaže da će on čuti topot njihove obuče Atahu melekan Doći će mu meleci Doći će mu dva meleka Fyukidanihi Fyakulan ljuhu Pa kazi pačka postaviti da si jedi I reči čemu Njih dvojica Ma kuntu takulu fi hada rrđul Kazi si Govorio Šta kazi za ovog čovjeka Vistijinu na Muhammadu sallalahu alaihi wa sallam Kazi fa amma almu'minu فَيَقُولُوا أَشْخَدَنُّهُ عَبْدُلَّهِ وَرَسُولُ Kaži što se tiče mu'mina, on će reći svjedočim da je on Allahu u rob i Allah u posanik فَيُقَالُوا أُنْزُرِ الْمَقَدِكُ Pa ćemo biti rečeno gledaj u svoje mjesto min el nari, pogledaj u svoje mjesto u vatri Kad أَبْدَلَكَ bihi بِهِ مَقَدًا مِنَ Allah htije tijekati uh, to mjesto zamjenio sa mjestom u jennetu ferahuma kaže pač ih vidjeti vajufsahu lehu fi qabrhi sab'una zira'an vajemla' alihi khadra' ila jevmi yub'a'thu i kaže bici učinen qabr prostranim raširit se, raširit će se sedamdeset laktova i biće ispunjen zelenilom do dana kada će biti ljudi proživljeni. Ummel kaferu awil munafiqu ashusici kaferu munafiqu fa fe, yiqalu lahu ma kunt taqulu fi hadha rajul kada bi će ina receno isto što i onom prvom jel šta kažeš za ovog čovjeka fa yaqulu la adri kunt akulu ma yaqulu an-nas radši će njih dvojca Kafir li munafik ne znam bio sangovoryo ono što kažu ljudi pa joj kalu lahu ma darejte valatelejte nisi znao niti si čitao, govorio ثumma yudarebu bi me tariq min hadidin darbe tebejne udhuneji i tako dalje uglavnom ono što nas interesuje ovdje u hadisu znači hadisu uh, onaj početak bih kaže kada bude uh, Allah urospušen u u svoj kabur i napuste ga njegovi prijatelji i e, kada čuje, kada čuje jel, topot njihove obuče doći će mu dva meleka pa će ga posaditi da sjedi i reći će mu ono što ćemo reći oddašlo u hadisu znači ovaj hadis direktno govori o, o ovoj temi odnosno odgovara na ovo posljednjeno to je u stvari da meleci dolaze da ispituju čovjeka u kaburu, kaburske Azab, kabursko iskušenje, znači onog momenta kada bude kada bude umrli ukopan i zaterpanu zemlju. Također, hadisa u ovom kontekstu je mnogo. Da ih ne navodim, nema potrebe, poput hadisa od Ebu Horeire, kojeg bilježi, mimo znači Buhari i Muslimije, kojeg bilježi Tirmizi u svom džamiju, Kaže iz Aqubir al-Maitu atahu melekani, esvedani, ezreqani, uqalu li ahadihima munker, walil ahari nekir. Kaže kada bude Allaho rob zakopan u zemlju, kada bude zakopan, doći dva meleka, crna, plava. Uh, jedno, jedno će biti ime munker, a drugo nekir. Fe je kuulani pa će reći i tako dalje nastavku hadisanu poznato sa nekim nijansama i razikama, određenim tekstovima. E, uglavnom, znači, odgovor na ovo pitanje u, u, u osnovi je da čovjek koji umri, bez obzira znači, koliko vremena je prove, proveo vani na osnovu hadisa, jel, ovih hadisa, da u stvari ispitivanje Melijka biva kada bude ukopan u zemlju i što je jasno jel, i oko čega, oko čega ne treba el da se plaho polemiše međutim ovo pitanje je komplikovano sa druge strane A ako uzmemo u obzir da, da imamo slučajeva koji su inače da ljudi ne budu nikada ukopani u zemlju poput nekog koji jel, bude bačen u vodu pa pluta po vodi dok ne strujne, dok se ne raspadne Neko drugi jel bude raznijet sa granatom, pa jel, ne može se sakupiti njegovi dijelovi. Neko treći, e, kao što je kod nas slučaje što se dešava, jel, iskopavanje ili nalaženje kostiju, kosti u razbacanjem kosti. Jedan dio se nađe u jednom kaboru, drugi u drugom kaboru ili, ili uopšte se ne nađu i e, tako e, itd. Uglavnom imamo znači, razno raznih slučajeva. Ili, ili slučaj da neko bude, jel, da neko bude spaljen e, kao što jel, imamo oni koji su se spaljivali jel, nakon smrti koji su ove svijetlili da im se tako uradi, uporučili pa u, umjesto da bude ukopana ta, e, ta njihova taj pepe ko, ko, koji, koji ostane nakon spaljivanja e, taj pepe se recimo baci u vodu ili puhne uzrak i tako dalje i posljedno da pitan za njih jel, ovdje sve jedno znači odnosilo se tu na muslimani ili na kafire ako uzmimo stav učenjaka da, da će i i nemuslimani biti ispitivani u kaborima da ima ka, kaborski adab e, ovdje se znači ovdje sad postoje komplikovano pitanje kada oni budu jel, ispitivani ovakve osobe koje budu ukopane ili ne budu nikako ukopane znači kada njima dolazi dva meleka i kada ispituju ono što je što je sigurno, a to je da budu ispitani. Kada, na koji način, ima više stavova učenjaka, neki spominju jedno, neki drugo, neko treće, uglavnom nema nekog direktno šarijetskog teksta koji, koji govori o ovoj temi, niti je to sad, je toliko i bitno, je ono što je bitno, to je suština, a to je da, da budu pitani, da imaju taj takozvani ispit, imtihan kauborski azab to je što se tiče ovog pitanja prvog dijela a što se, tiče, što se tiče drugog drugog dijela pitanja odnosno da ga još jednom ponovim kaži možete li objasniti kako se kako će, se čovjek, osjećati, kako će čovjek osjećati strah na sudnjem danu za sebe a u kauboru mu je već pokazano njegovo mjesto u dženetu ili dženema E, kao što smo već čuli hadisu od denesa radi Allah Anhu, u njemu je došlo, jel, da, da će mominu, jel, biti pokazano mjesto u vatri, a inače tu je od ovakve ideje, da svaki čovjek ima svoje mjesto u dženetu i u džehenem. Pa kaži, kada bude u kabor, jel, bit će pokazano njegovo mjesto u vatri, da je, je otišao u nju, i bit ćemo rečeno, jel, Nači znači, znači pogreao svoje mjesto u vatri i e, Allah teg zamijenio sa mjestom u dženetu. Ee nači iz ovog se razumije znači da da ona u da se da će e, već čovjek u kaboru znati gdje mu je mjesto jel na sudnjem danu da li će biti samo vatri ili dženeta. E, I sad posljedno se pitan, stvari, jel, a, a mi znamo je onoliko šarijskih tekstova i ajeta i hadisa koji kazuju o velikom strahu koji će ljudi imati na sudnjem danu. I e, taj strah je opisan mnogim ajetima e, kao jedan ogroman i velik nenormalno strah, zbog strah, strahota sudnjih dana. Uglavnom odgovor na ovo je e, jednostavan kao što se čovjek jel, boji na dunjaluku stvari za koje zna da će ih sresti da će ih vidjeti i da ih ne mogu na, nauditi da mu, da mu određena životinja recimo bio, bilo, bilo koja koja je za njeg strašna bilo lavi ili zmija itd. za koju je siguran da, da mu ne može nauditi ona ako nasrne na njega on će se prepasti pojavit će se kod njega strah pa tako isto je e, tako isto za čovjeka na sunji danu Znači, bez obzira što će on znati gdje je njegov završetak, šta je zaslužio, šta nije. E, zbog strahota, znači, težine i strahota tog dana, sudnjih dana, e, on će osjetiti strah, i to ne običan, nego ogroman strah, ne samo običan šovjet, nego i, čak i poslanici. Poslanici koji znaju na Dunjalku da će biti slanici Đeneta, Da će završiti dženetu. Njihov njihov govor na svunji dan će biti šta selim, Allahome selim, Allahome selim Allahom moj spasi, Allahu moj spasi ako će to biti njihovo stanje a on se to na dunjalku prije kabora gdje je njihov završetak šta je onda jel, za drugi ljudi e, a sa druge strane, jel, bez obrata svi čovjek zna gdje e, će završiti ili gdje neće završiti ako je nešto strašno Ako je nešto strašno i nešto jezivo, on se toga boji. A pogotovo jel, onaj ko zna da mu je je tak loš i da je strašan, naravno da se boji toga. Ne i se, mislim da ne potreba se oko, oko toga plaho dulji. Uglavnom to je od prilike odgovor na, na ovo pitanje. Sljedeće pitanje, e, znači pitanje po dva, Nadam se da, da možemo nastaviti da me dobro čujete. Volio bi samo da vam date znači čuje se dobro. E, znači drugo pitanje. U njemu je došlo. Kaže, assalamu alaikum, alaikum, selamu, rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, koji je propis onih koji kažu da je džehennem u sredini zemlji? To je pitanje. Uglavnom, znači, e, pitanje govori znači pitanja ako bi ga preformulisali na drugi način, govorili u stvari, gdje je u stvari da je poznato gdje je u stvari djehennem ili čak i džennet, jel? Uglavnom, što se tiče ove teme, ono što je bitno ovdje da naglasimo pri odgovora konkretno na ovo pitanje, a govori u stvari o džennetu i djehennemu, bitno je da naglasimo ovdje, jel da je Uh, o šarijskih tekstova, inače, o, o, o džennetu i džhennemu, ima velik broj, znači mnogo, mnogo ajeta i mnogo hadisa govori o, o, o džennetu i džhennemu, i uh, vjerovanje u postojanje dženneta i džhennema je od temelja akide u islamu, odnosno od akide uh, od ehli sunne val -đama. I ono što je bitno odedna glasima, to je da je po akide ehli sunne val Uh, po pitanju dženneta i džehennem odnosno vatri da, uh, da je svaki mumen obavezan da vjeruje u džennet i džehennem da su uh, džennet i džehennem istina od Allaha جلشanuhu, onako kako smo obaviliš u Koranu i Sunnetu da su džennet i džehennem dva stvorenja Znači, to su dva stvorenja koja Allah Žešanu stvorio, kao što, kao što sve drugo stvorio. I da su džennet i džehennem, da džennet i džehennem sada postoje, trenutno, i da su stvoreni, jel prije, nego što smo mi stvoreni. Da je mjesto, znači ovdje govorim, znači rezime akide Ahlisuneval džema po ovom pitanju, da je mjesto dženneta iznad sedam nebesa, a ispod Arša Rahmana. A da da mjesto Vatri, odnosno Džehennema, e, po ispravnom stavu učenjaka, znači je moje džumuru učenjaka, velika većina, skoro svi učenjaci, da mjesto Džehennema e, nama nije poznato, nismo obavilišno o njemu u šarijetskim tekstovima i da njegovo mjesto Uh, Allah dželašanuhu najbolje zna gdje je ona uh, također od uh, akide ehl suna val po pitanju dženneta i džahnama da je to da je Allah poslanik sallallahu aleyhi ve selem da je vidio i džennet i džahnem svojim očima također uh, od akide ehl suna val džemaa je da je Allah dželašanuhu stvorio i džennet i za džennem e, njihove stanovnike. Takođe, da je svako, za svakog od nas na Dunjaluku određeno da ima dva mjesta jedno u džennetu a drugo u džennemu. Također u šerijaskim tekstovima je došlo i što dak ide Halsunel džema' da je džennet prekriven mekarihima, odnosno teškoćama a da je vatra prekrivena strastima također u šerijaskim tekstovima je došlo da je Allah subhanahu wa ta'ala dao vatri dva izdisaja dva odahnuća jedno u, ljet, u ljetu a drugo u zimi također od Akide da su dženneti i džehennem vječni i da neće nestati i prestati također od Akide da su dženneti i džehennem dva ogromna Allahova stvorenja po svojoj veličini po svojoj širini, po svojoj dubini. I za sve ovo što što je navedeno da je akhida Ahl Sunneva za sve tu postoji eh, šarijatski dokazi iz Korana i Sunneta i odlika, naravno, Ehli Sunneva al u tome što svoje stavove i svoje uvjerenja izgrađuju na šarijatskim tekstovima. Za razliku od nekih jel, sekti, islamski sekti, koji prvo dođu sa nekim ubjeđenjem, nekim uvjerenjem, izgrađenim na razumu ili preuzetom od, od neki drugi e, vjera, civilizacija, kultura, filozofa, ovog ili onog, prvo zaozmustav, pa ga onda traže u šarijaskim tekstovima, pa ono što se ne slaže ili tumače na drugačiji način, ili odbijaju, a ono što, što iz izdaleka ne pomaže njihov stav i mezeb, Oni pokušavaju da s time dokazuju to što su zaozijeli prije nego što se naše na širijeski tekst. Uglavnom ovo što je navedeno, otprilike ove stvari koje sam navio, to se vraća otprilike nekih, kak, o čemu su učenjaci pisali, nekih 14-15 mesela različitih o kojima se može pričati i govoriti e, dersovi. E, ono što što nas interese ovdje e, vezano za ovo pitanje, a to je da što se tiče uh, mjesta dženneta kao što sam uh, rekao jel uh, odakide ehl sunnila džemaje da je džennet iznad sedam nebesa a ispod arša rahmana kao što kaže uzvišen jen, ind sidratil muntaha indaha džennetul ma'wa kao što je došlo u suri neđem uh, u sahihu Buharije je došlo da je pasanik sallallahu alayhi wa sallam o hadis od Abu Hurair radiallahu anhu da je rekao pasanik sallallahu alayhi wa sallam inna fil jennati mietu inna fil jennati mietu deraja mietu deraja a'adda halahu lilimujaahidina fi sabiil Allahi ma beyn darajatain kema beyn semai wal ard kaj zai stai u jennatu stotinu deraja Allah jashanu i pripemiju mujahidi mana Allahum putu Kaže između dvijeda ređa je poput poput kaže prostora između nebesa i zemlje. Fa iza sa'altumullaha fas'alul firdausa kaže pa kada dovita lahje shanu tražite to da lahje shanu tražite firdaus fe inhu ausatul jannah. Jer je isa kaže firdaus kaže a, najsredišnji dio dženeta središnji dio geneta wa a'la al-jannah ina iza shani kaže wa fawqahu arshu rahman a iznad njega iznad čega iznad geneta je arshu rahman je arš milostivog wa minhu tufajjiru anharul jannati i kaže iz arša rahmana iz nje izviru rijeke genetske Uglavnom, znači, ovaj hadis jasno, ono je odnosvisljeno, ukazuje, znači, miđer Žikobar je u svom sahihu, da je džennet, da je džennet u stvari, jel, ispod Arša Rahmana, što je, jel, što se jasno razumije iz ovog hadisa. Također imamo, jel, i hadis e, u, u, u sahihu muslima, koji govori, jel, o ono što se desilo na Israavu mi rađu, iz iz se razumije isto ovo što smo navili u ovom hadisu. Naci u ono što što je bitno na početku smo navili ovaj kuranski ajet i sure Nedžm in de sidretil muntaha, 'ala sidretil je iznad sedam nebesa. Naci imamo taj ajet i u njemu smo znači, da je in de sidretil muntaha indaha ma'wa. todaj poslanik sallallahu alaihi wasallam vidio meleka Djibrila kaže vidio ga gdje kod Sidretul Muntaha kaže a kod nje kod Sidretul Muntaha kaže kod nje je Jannatul Ma'wa Jannet e, znači ovaj ajet i hadisi koji govore jel da je da je arš iznad iznad djenneta, kada se to sastavi, jel, jasno ukazuje na to da je u stvari džennet iznad sedam nebesa, jer je džennet kod Sidetul Munteha, a kod Sidetul Munteha iznad sedam nebesa, i prema tome znači, jasno ukazuje jel na osnovu na dva hadisa prijetodna i ovog ajta da je u stvari džennet ispod Arša Milostivog, iznad sedam nebesa. Što se tiče džehennema, eh, vatre, eh, kao što sam rekao, jel... Eh, odakvide ehla sunneva al džemaa, odnosno kod već, po većini učenjaka ehla sunneva mjesto džehenema, zna Allah subhanahu ta'ala i ni nas o tome obavijestio, ni nam to došlo u šarijskim tekstovima, pojašnjeno, ima i neki šareti, ali, iz koji su neki učenjaci izvukli neke druge stavove, ali to nije, ali, znači, nije precizirano to mjesto. Znači, ispravan stav na čemu je velika većina učenjaka, a to je, znači, da nam nije došao uh, vjerodovostajan hadis ili neki drugi širijski tekst koji jasno ukazuju na mjestu Džehennema. Ono što je bitno da znamo za Džehennem i Džennet, za oboje, znači, a to je da, su oni, da, da je Allah-šanu stvorio, da su to Allahova stvorenja, ogromna, velika stvorenja, i uh, da su ta stvorenja sada da ona sada postoji za radu kod sekti koji to negiraju kao što smo mu atezile kao što je kod nas jel, u, u, u prirodu Korana Besima Korkuta koji je prevodio na osnovu tefsira za mahšerija u kojim se prevodi gdje god dođe pogledajte u, u, u prevodu Aeta u, u, u kojima će rijeke teći tako prevodi Aeta kad se govori o, o, o dženetu i a usvaris pam u kojima rijeke teku znači sada su pri... postoji džennet i džehennem odnosno postoji džennet dženetske bašte u kojima rijeke teku znači ajt aj, znači bukvalan prijevod ajta i ono što da ide ehlasunajuma je da džennet postoji da on njemu sada rijeke teku a ne kao što je prevedeno kod nas jel u, u prirodu besma korkuta jer se on vraćao na tefsir Matezila za od za prenosi se u nekim knjigama od nekih učeniaka, ja nisam uspio naći koji su učenjaci rekli da, da ima ne, neka grupa učenjaka koji su rekli jel, da je da je Džennet, da je pardon, da je Džehennem u kažu fil ardi sufla, da je u najnižem dijelu zemlji, zemaljske kugle. Na najnižem dijelu misle su u centru, središte je. Takođe prenosi se drugi stav a to je da je, da je džehennem na nebesima o, a, oni koji dokazuju jel, da je u središtu zemlji dokazuju a, a, vraćaju to na, na hadis kojeg bilježi muslim u svom sahihu u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alaihi sallam jednom prilikom sjedio sa ashabima i čuli su i čuli su a, zvuk nečega što padne negdje pa je on pitao ashabe znate šta je evo, oni su rekli Allah i njegov poslanik najbolje znaju Paonima rekao kaže ovo je jel ovo je kamen koji, koji je padao toliko toliko hiljada 50.000 godina i sada je pao na u qar jehennem na dno jehennema i otprilike tako je došao hadis ono što što hoće pokšao da zaključi iz ovog hadisa to je kao da ako smi danas vraćavamo vratimo na na na poznate naučne stvari a to je da se glas da se glas ne može čuti van, da da se ne može glas prenositi van atmosfere ove zemlje zemaljske kugle znači e, poslanik sa samadamija nisu mogli čuti taj e, taj pad kamena osim, osim znači da je to, da se to desilo negdje kod njih ondje znači da se to desilo unutar atmosfere i unutar zemaljske kugle jer se u praznom prostoru u, u, u vasijon, ne čuje, ne prenosi se zvuk. I kažu na osnovu toga, jel, na osnovu toga, jel, e, kažu, jel, da da je u stvari pad gdje se mogao desiti, da se pad mogao desiti da, da, je, da je kamen pao, jel, u, u centar zemlje, jel. Helen ne i ne potrebe da odgovaramo na, na, na ovakav način dokazivanja, jer je veoma daleko. E, također, imamo drugu skupinu, Malo prije sam rekao koji su rekli jel, da je, da je da, oni koji dokazuju da je, da je đehnem u u najnižem dijelu zemanski kugl odnosno u centru takođe dokazuju jel s nekim ajetima o kojima je došlo jel u kojem kaže poslanik Allah svt u ajetu jel u suri 3 thumma radadnahu asfal saafirin pa kaže zato ćemo ga mi vratiti asfal saafirin najniži oblik u najnižje stanje i tako dalje. U, u, oni aluziraju, uh, kažu da je to aluzija u stvari da će ga na, na najnižje mjesto baciti, odnosno u džehenem, a gdje je to u stvari, jel, uh, da je to nešto, jel, uh, da je to nešto što je nisko, što je na dnu, a to je kao uh, centar zemlje, jel. Također, kažu, jel, uh, na osnovu kuranskog ajta, kaže kella inne kitabel fu džarile fi sidđin, Ne kaže nikako, zaista zaista se knjiga fuđara, grešnika, keafira biti u sidđinu. E, Vomajadrakema sidđinu. Uglavnom bivnu kefir kada govori o, o šta je to sidđin, kaže to se vraća u stvari na riječ sidđen, jel? Na nešto što je što je zatvoreno, što je na dnu, što je zabijeno i tako dalje. Pa oni kaže, jel da, i ukazuje na to, jel da, u stvari, da je džahnem negdje dole, jel? Na dnu nekom. A dnu je kod nas ovdje gledajući kod nas gdje je, go, gdje gore i gdje dole, dole kao centar Zemlje. Uh Ili kao što došlo jel u trećem Kuranskom ayetu wa ida ulqu minha makanan dayyiqun muqarranin da'u hunalika sabura. I kaže kada baci budu bačjani u njega, mislite u Džehennem, makanan na mjesto tižno, usko. I na osnovu kaže da to ukazuje stvar Da, da, a to je mjesto u glavnom koje je negdje dol, koji je na dnu i tako dalje. Hele, ne, se uh, iako se iz ovih dokaza mogu neki šareti uzeti, ali to ni uh, uh, iz daleka ne, ne ukazuje da je u stvari je jehenem ili imaju drugi uh, šerijanski argumente koji koji su kontra tome, je Koji uh, baš govori da je nemoguće da su, da da, da bude je unutar zemlji. Na osnovu toga što se jehenem suni dano do oči. Koji će, koji će voditi meleci i tako dalje onda imamo jednu skupinu učenjaka koji kažu jel, da i, odnos, oni to i je dokazuju, jel, oni koji smatruje da je, je džehennem na nebesima a neki ne, može se naći na nekim strancama internetskim da, ne, da neki spominju jel, tvrde da je, da je u stvari džehennem sunce i pokušava jel, to da dokažu sa nekoliko hadisao U kojima je došlo, jel, u kojima je spominuto da, u tim hadisma je znači spominuto da, da, da ima veze e, ova vručina koju mi danas nalazimo na zemlji na Dunjaluku, i ili čak i je hladnoća, jel, ima veze, jel, sa suncem, a uz sunce se spominje u stvari i džehennem. I kažu, jel, e, da to ukazuje u stvari, jel, da ne može ništa drugo biti nego da je to u stvari sunce a skupinom učenjaka, ovi koji kažu da je suncel ni nim poznat, da je to neko od učenjaka rekao, nego to se može naći i na nekim mitijevskim strancama, a što se tiče stava učenjaka koji kažu na nebesa, i on također dokazuje us ovim hadisima, jel. Poputa Arisa od Abu Hurajra radijallahu anhum mutafakun alayhi, ibn znači Shibija ga Abu Hara i Muslimu kojemu je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i shteketi nar ila rabbiha, požela se vatra svom gospodaru, feqalat ya rabbi akla ba'di ba'da, kaže o moju gospodaru, kaže eh, jedan dio jede moj drugi dio, fe edine leha bi nefesein. Kaže, pa Allah šanu nju uh, uh, dozvolio ili edine može znači naredio, bi nefesein. Eh, pa Allah šanu dozvolio naredio uh, dva, da, da vatra ima dva izdisaja ili dva oduška. Dva izdisaja disanja kaže nefasun fishita jedno disanje izdisaj u, u, u, zim, u, u zimi i kaže nefasun fi saif i izdisaj uh, odnosno odušak yeti kaže faruwa ashadu matajiduna min al har odnosno znači taj uh, taj odušak izdisaj jehennem uh, al je kaže ono što naj najžešće u vrčinu koji nađete yeti kaže wa ashadu matajiduna min al a Ona, ona, ona, u vrijeme zime izisaj džehennema u stvari, je najžešća hladnoća koju koju osjetimo zime pa uglavnom je neki pokušava iz, iz ovog hadisa da kaže u stvari pošto mi znamo je li da na dunjalku jel, da je dolazi od, od sunca jel li da najveća vručina u sredana je li ažešanu je spominje da je stvari, najveća vručina u stvari odušak izisaj džehennema i najveća hladnoća takođe je Hadenema. A mi znamo da je najveća hladnoća ostvar ka kada, kada je sunce kada je e, onaj zemlji dio je najudaljeniji ili najmanji ugao e, sunca kada sija prema zemlji. E, kada je zimsko doba je. Helena ise uglavnom Sheikh e, Ibn Taymiin rahimehullah on, e, on kaže je da da spajanje e, sunca i i e, ovi, ovi izdisaja i odušaka iz Dženema dva ljeti i zimi ne ukazuje jel da, e, da je to jedan te isti izvor i centar. Znači mi e, na osnovu e, naši, e, naše stvarnosti posmatranja i gledanja na, na osnovu nasih, naših čula mi vidimo da vručina dolazi od sunca a la donća dolazi u, u slabosti sunca i njegovog djelovanja a, to su znači, to je ono što mi osjetimo našim našim čulima i vidimo i osjetimo a, a spajanje to ala, a, znači poslanih sallallahu alejhi znači, ve da je to u pitanju da je dženem sunce znači ne je bilo potrebe da kaže da je to je farid da je to od dženema Znači, obaveštenje da je to stvari od djelovanja i utjecaja džehennema okazije da je to nešto što je stvar gajba, što mi ne znamo, ali smo u šarijetu obaviješni da se to tako dešava. Da je, to, da je džehennem sunce, znači ne bilo potrebe da se ovako ide okolo, nego bilo rečeno direktno jasno jel, da je u pitanju jel, da je džehennem sunce, jel? Također jel, imamo hadise, poznate hadise, da je za, e, za podni namaz, da je Muztehab podni namaz, da se, o, kada su velike vrućine, da se odgodi, da se ne klanje odmah a, kada sunce prijeđe e, zenit, polovinu neba kada nagne jel, na drugu stranu, nego treba kaži, e, kao što zašto u hadisu, izaštedar haru fe ebridu bisalati, kada je najžešća vrućina, kaže fe ebridu, znači e, bisalat ne klanjajte ga kad malo zahlati. Kako? Kada, kada prođe? saha tipu od dva, kada prođe kada malo zahdan kada pređe sunce i polovine neba onda ga klanjajte, kaže fe harri, zaista je žestina vročini min fejih i djehennem od, od čega? od djehennemske vatre najžešće vatre znači zaista, zaista je znači, uh, žestina i vročina znači, uh, u sred dana koji imamo mi je osjetimo u strani sunca ona je u stvari od fejiha djehennem od žestini uh, vatre Uh, pa uh, oni dokazuju čak i svojim hadisom kaže, eto ukazuju jel, znači da dolazi u stvari, jel, od istog izvara do stvari djehenem, u stvari to dolazi od sunce, do stvari djehenem sunce, u stvari uh, ispravno, jel, da ova isti dokaz je dokaz protiv oni koji to kažu, jel, jer ne bilo uh, potrebe da se govori o djehenem, ako je to u stvari sunce, jel. Dakle, krevelo od akide, hli sunema djema, je da da su djehenet i uh, koji postoji sada trenutno postoji da su oni stvar gajba a gajb je ma anna, znači ono što ne vidimo ono što ne možemo osjetiti čulima to je gajb i zato se zove gajb i od našeg imana je, da je vjerujemo u gajb a od stvari gajba su u stvari dženneti džehane koje nismo vidjeli lahko bi bilo vjerovati i ne bi bilo čudno da ljudi vjeruju ono što, što vide, jel nego je baš iman u tome da se vjeruju ono što što nismo vidjeli a obaviješteni smo o tome uglavnom da, da ne duljem više oko ovoga ono što, što je bitno da opet rezimiram a to je znači da se vratim na, na pitanje da, znači da je ispravno stvari da mjesto džehennema na čemu je skoro sva ulema ehle sunata val džemata Da, da, da nije poznato nije došlo u širijeske te, tekstovima nismo bavilišno o tome gdje je mjesto Džehennema za razgod Dženeta i da e, njegovo mjesto Džehennema znači Allah žanu najbolje zna e, a da ima unutar jel, unutar ovog umeta ima nekih učenjaka koji su rekli da je to u središtu zemlji druga skupna rekla da je Džehennem na nebesima što ni za jedno i za drugo ne imamo jasni dokaza koji ukazuju na to Nači a što sići oni koji kažu jel? A kaže pitanje došlo koji je propis oni koji kažu da je đavhel namo sredini zemlje. Pa nači već smo naveli znači, da ima neko u ovom umetu ko se pripisivao jel u lemi da je rekao takav stav a, prema tome znači ko to kaže znači a, ako je rekao na osnovu toga što čuo od neko, da tako neko zastupa jel a, mi možemo najviše što možemo reći da tako nešto nema dokaza da je ispravan stav ono na čemu je skoro svao sva lema ehlisunata val žemata, da nije poznato mjesto džehennama, a da zbog ovakvog stava ili čak i ubjeđenja, jel, da, da, da osoba nije griješna, e, a kamol nešto više od toga. Jel. Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje, dođe treće pitanje tako takvu poredu, U ovom pitanju je došlo. Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Alejkum selam ve rahmetullahi ve Kaže da li je osobe koja klanja namaz u kući dozvoljeno da klanja namaz bez prethodno proučenog ikameta. I da li na noćni namazima može učiti u sebi. Da vam vaš Allah dž.šanu podari svako je dobro i tako dalje. Uh e, znači to je pitanje. E, u stvari, on ima također dva dijela, znači e, prvi dio pitanja znači da li je osoba koja klanja namaz u kući vjerovatno misli osobu koja sama klanja ne u matu. dozvoljno da klanja namaz bez prijethodno pravučenog ikameta odgovor na ovo pitanje naravno je vraća se na, na poznatu meselo, a to je propis učenja ezana i ikameta za oni koji klanjaju za oni koji klanjaju nama sami za sebe, jel? Znači ne klanja u džematu. U osnovi, jel, što je poznato, propisivanje ezana i kameta, u osnovi je propisano radi klanjanja u džematu, jel. I to je opće poznata stvar, jel? Po pitanju, jel, propisa, prije ne govori na ovo pitanje, jel, samo da napominam ukratko, po pitanju propisa učenja ezana, u što ulazi i kamet, jel? Učenjaci, uglavnom, imaju tri poznata stava, a to je, jel, prvi stav da je učenje Zana e, važiv, opće poznati stav kod učenjaka, drugi stav učenjaka da je učenje Zana e, da je sunemo ekede, potvrđeni sunet, i treći stav učenjaka, a to je, jel, da je učenje Zana farta kifaje, znači, e, farz kifaje, znači, e, farz koji, ako ga i ispunio obave jedna skupina, možemo smatati da pada obaveza sa drugi. Uh e, uglavnom mnogi učenjaci uzimaju ovaj sad da, da je učenje za ana fartki faje, misle da ostali sa slabim temjima, mnogi drugi je uzimaju da je ovo ovaj stav najbliže ispravno osnovu dokaza i ni nam cilja da u ovom da u ovom govorimo o dokazima e, po ovom pitanju, nego samo e, kao uvodna na ono na ono e, što je došlo u pitanju. A si, znači, u osnovi je znači, fartki faja, da oni koji klanjaju džematu da uči ezan i kamet. Naravno, ezan se uči da bi se ljudi obavijestili, smisao učenja ezana, da bi se ljudi obavijestili da je nastupio da je namasko vrijeme za određen namaz. A i kamet se uči kome? Onima koji su već došli u mešćid ili na određenom mjestu gdje ne mora biti u mešće, da u džematu i kamet je obavještenje u stvari da počinje namaz ustanu i da počnu uklanjati, da se pripremi da da počnu uklanjati namaz. E, što se tiče čovjeka koji klanja sam, a ne u džematu, bilo u kući ili van kuće nije bitno, e, učenjaci po tom pitanju jel, imaju dva ili tri stava, kako treba da postupi, ali da mu je, odnosno skupina učenjaka kaže da mu je sunet, Je da prouči i ezan i kamet. Druga skupina kažu, jel, da je da je bolje da prouči ezan i kamet, a da to nije sunet. I treća skupina koji kažu, jel, da, da to nije propisano, jel, da, da je ezan i kamet su propisani u stvari za za oni koji klanjaju uđematu, a ono koji klanjaju san za sebe, to ni propisano. I čak i kaže nema smisla, jel, kome je u stvari učiš, jel. Helen Maynes'e Načemu ono što se najmanje može reći to to je da je bolje da prouči ezan kamet. Ovdje govorimo i ezan iz kog razloga. E, mislimo na ezan ako, ako nije već proučen u tom mjestu gdje on klanjaj. Ako već nije proučen ezan ili ako nje učenje ezana neće e, nekom izazvati neku zabunu, jel' šta ovaj učiš tamo je kako je. Načemu čovjek kada prouči ezan u, u svojoj kući ili na mjestu gdje nema okolo ljudi i, uh, i, i znači već, već nas upla namaz ko vrijeme znači mu moje da prouči ezan jel bi makar sam klanjao ali ovdje govorimo znači ako bi čovjek ako bi čovjek klanjao u mjestu gdje je već uh, klanja farz namazi proučen ezan jasno svima svi su čuli znači uh, treba izbjegao da uči ezan na glas, kako ne bi jel uh, dovoj ljude u zabunu znači neka uči jel ako već uči jel uh, pologlasnim glasom za sebe u kući u sobi i tako dalje što se tiče znači učenja uh, učenja ezana i kameta, ovdje prvenstvo jel i kameta, mislim, obično uh, ljudi koji ne u džematu ili džami ne uče i kamet, ezan zbog je izbjegavanja da se ne pravi zabuna jel, uh, zašto se uči ezan u čemu ima širine jel, ali oko učenja i kameta jel, uh, svejedno znači čovjek klanjao, uh, naklanjavao nešto ili klanjao jel, namaz koji nije stigao da klanjao u džematu, ili uopšte ako njegovo mjesto se neklanja u džematu nema džema, uh, nema znači, uh, džemat u kojem se klanja redovno namaz znači najmanju ruku njemu je bolje ili čak preporučeno mu steha da proći u najmanju ruku i kamet jel? znači svejedno znači bio to bio to namaz ili naklanjavanje ili na fil, ili čak i na fila kažu jel ali ovdje je znači ono gdje je u osnovi propisan nezvan kamet u stvari jel to su propisan pet varzova namaza i E, i naklanjavanje tih istih namaza znači njima, o njima o njima kada govorimo znači o njima govorimo o ezanu i kametu a o, po pitanju na file, jel po pitanju nafile jel e, propisan da se ne uči da se ne uči, e, ni ezan ni ikamet e šta je dokazatu da da je bolje da se uči da, da ne govorimo i ostaje učenjaka e Imamo jedan hadis koji govori direktno o toj temi, a u to je hadis od Seida ibn Khudrija. U uh, tom hadisu uh, došlo da je da je Poslanik sallallahu alayhi ve sellem uh, rekao Seide, uh, Said al-Khudri radijallahu anhu kaže inni ra'aka tuhibbul ghanm wal badia. Znači, rekao je Ebu Sejidu Pardon, nije se Al-Kudru Nego Ebu Sejidu, Ashabu Ebu Sejidu Kaže, in je raket u kibu l'ganem u Kaže, ja uh, vidim te, kaže, da voliš Da voliš stada i voliš pustinju Kaže, fai idha kunte Fi badijetik Evo ghanemik Pa kaže pa kada budiš, kaže, u pustinju Sa svojim stadom Fai edhente salati Fafi'a sautek bin nida' kaže kada budeš u pustinji ili sa svojim stadom i proučiš ezan za namaz podigni svoj glas učeći ezan. Fe inahu la yasmau mada sautik al muad uh, insun illa shahid lehu yawm al Jer kaže zaista uh, neđuje uh, se uh, uh, glas muezzina na udaljenosti od strane džina ili insana a da taj isti neće biti svjedok njemu na suđnjem danu da čuva kako ju je za. Qaala Abu Said sami'tuhu min Rasulullahi sallallahu alejhi ve Kaže ovo ove riječi sam znači ponavljam opet ove riječi sam čuo od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis bilježi ga Buharija također Nesa i Ibn Huzeme i tako dalje e, znači e, hadis nima sumnije nego verodostojonost i govori jasno o propisanosti učenja Ezzana znači govori propisanost učenja Ezzana jer kaže u poslanik San Sanan i kaže i proučiš Ezzan znači rekojmo kao da je to nešto sasvim normalno znači u stvaru kazi daš to na propisanost da čovjek uči Ezan pa makar bio sam u pustinji sa svojim stadom Uh, u drugim revajitim Budau Tirmizija i e, i u drugim zbirkama je došlo da je poslanik sallallahu rekao uh e, govorići o čovjeku koja, koji bude znači u, u, koji bude u pustinji sa slavom i, e, i kaže neka kaže prouči e, prouči ezan i kamet znači kada bude sam u pustinji ili sa stadom, kaže neka prouči ezan i kamet i onda završi etak ova isti usvarja da njegov glas kogod čuje da će se doći na svih da je ga čuo. E, Glavnom ti hadisi jasno ukazuju na, na propisanost da je mustehab i da je bolje proučiti i ezan i kamet, pa maka čovjek e, klanjao sam. Znači, ovde, da znači, govorimo o propisanim namazima. Svijednotno naklanjavao čovjek ako je, kada kažem naklanjavao, znači ako je propstio namaz, Bog prespavao ga ili zaboraviju da klanja namaz ili ili ili znači, nije ne klanja od džematu ni stigao klanja od džemat pa klanja sam za sebe ili na živi na mjestu gdje uopšte se ne klanja u džematu takve osobe znači može steha vid da proči ezan i kamen e, obično u, u, u, u, u mnogih stancijama e, nije dobro se uči ezan da se ne bi pravilo za bunako ljudi koji su oko nas u komšiluku u, u stanovima da ne bi dovoljno zavodili zašto učimo koje ovo što uči ezan i tako dalje a da se prouči i kamet to je ono najmanje što bi čovjek trebao znači mustehabe da prouči kad kažemo da je mustehab znači to znači ako neko ne prouči i kamet znači nije učinio nikakav grijeh i to ne utiče uopće na ispravnost namaza znači čak i ljudi koji bi klanjali jel koji bi klanjali u džemat pa ne prouče nije za ni kamet nego samo se postafali klanjali farz namaz njihov namaz je ispravan njihov namaz je ispravan ali e, ostaje grijeh jelak uzme da je za na vađib ili ki kifaj ostaje grijeh e, što ga nisi proučili ali ne utiče na ispravnost namaza e, to što se tiče e, učenja znači ovdje u kaže da li je dozvoljno da klanja namaz bez proučenja kamet. znači dozvoljno da se klanja ali je bolje mu stehabija i bolje da se prouči kamet što se tiče nočnih namazova, drugi dio pitanja, kaže da li na noćnim namazima može učiti u sebi. U osnovi, je, u osnova je da se, da se klanja namaz bio el dnevni ili noćni, da čovjek kada klanja sam za sebe da uči u sebi, al da u stvari u džematuje sunnet U džematku planja sunetje, jacija i sabah namaz od suneta, je, znači nije važo po suneta, jel u džematu da se uči na glas. Da se uči znači koje se stvari uči na o jelo klanjajuću džematku, stvari uči na glas to je od suneta. Znači niti to važno. E znači a kada čovjek klanja sam za sebe, osnova da klanja je, da uči u sebi. E, Almo je dozvoljeno, dozvoljeno je, i nema smetnje jel da kada čovjek klanja i čak i sam za sebe kada klanja jel ovi namaze to su obično noćni namazi koji uči, u kojima se uči naglas da klanja iako klanja sam za sebe da može učiti naglas znači klanja akşam ako klanja sam farz namaz jel a, farz akşam namaza a, dozvoljeno mu je da uči naglas jel pogotovo jel ako je negdje zakasnio ili ili ili hoće e, staviti do znanja nekom ko bi prispio sa njim, da uđe sa njim da klanja u džematu, da ima imaju, farz, da imaju džemat, nagradu džemata klanjanju džematu u, znači, e, znači u, osno, u osnova je da čovjek uči, e, kada klanja san za sebe, da uči da klanja u sebi a ne na glas nadam se da je, da je odgovor jasan po ovom drugom dilu pitanja e, sada idemo na sljedeće pitanje dođe četvrtu po redu, pitanje glasi, e, koji je propis dove da ga Allah uputi ako je za upute ili da je Allah uputi ako je za upute. Znači, to je pitanje, znači, e, pitanje opet da ponovim, pitanje glasi, da, e, kakav je propis e, učenja dove, ako se zgovori ovim riječima, da ga Allah uputi ako je za upute ili da je Allah uputi ako je za upute. Uglavnom odgovor na ovo pitanje meni nije poznato da, da, ima, da je ta, takva vrsta dovi prenesena u nekom šerijskom tekstu, Meni nije poznato što ne mora znači da nema s tim da, da je ono što je opće poznato kada su, kada govore o dovi. A, a to je da, da kada se dovi u nečemu u čemu je hajr. Naravno jela u nećemo sad detalje. Znači imamo dvije osnovi, imamo u šerijatu dvije vrste dova imamo dua ul i dua libade. Nači, dova traženja i dova ibadeta. Dua ibadeta to se misli na namaz, na na namaz na, na zikr. Nači tu se misli na dua ibadet. Nači ibadet znači da nešto da nešto čovjek uči zikri i tako dalje. I to se naziva Dovom, a u to je ibadetjel prema Allahu Đelšanu. A dok je druga vrsta Dua ul Mesele, odnosno da čovjek uputi svojim riječima, a, a, znači oboje se to provodi Dua kao molitva, L. A, a ova druga Dua ul Mesele, to je ono što, obično, što ljudi podrazumiva i po Dovom, a to je da se u toj Dovi čovjek obraća Allahu Đelšanu direktno i da traži odvrgne sva stvari, stvari da lažeš da ga uputi na pravi put da ga učvrsti da otkogne oneg nevolje da mu da stvari duňalaka ovog i onog i tako dalje što je poznato. I to je ta nazvana do a on mesele. Nači ovo ovo gdje se došlo o, u, u ovom pitanju da neko kaže za nekoga da ga Allah uputi, znači on dovi, znači molim Alaha da ga uputi ako je za upute E, treba znati znači da je u osnovi kada, se, e, kada mi dovimo Allahi šanu i tražimo neki hajr od Allahi za ono što znamo 100% da je hajr, po šarijetu da je to hajr, e, u osnovi tu e, dovu, e, to traženje od Allahi šanu ne treba vezati za Allahov mešijet, za Allahovu znači, volju i za Allahovu znanje. Znači kada mi nešto dovimo kažu gospodaro moj uput me na pravi put, Gospodaro moj, povećaj mi ihlaz. Gospodaro moj, povećaj mi znanje. Znači, ovakve dove nije propisano da se vezu, da se vežu za lahome šijet. Da kažemo, jel, odnosno, mi imamo jedan direktan šijetski tekst. A to je zabrana da se u dovi kaže in šijete. Gospodaro moj, povećaj mi znanje ako hoćeš došto u vjerovostnom hadisu, da poslani se nam kaže, e, zabranio, e, zabranio dvije stvari u dobi, zabranio je da se, jel, da, da čovjek e, dovi e, za kidanje rodbinske veza, e, i da dovi, i da dovi kaže, a lau dješanu in šite, gospodar, moj, daj mi to i to, ako hoćeš, jer kaže, došlo u hadisu, fe, fe inne lahe la mukrihe lehu, Jer Allah Žešanu nema nekoga koga može prisiliti, koga može privoliti, koga može, koji utiče na Allah Žešanu. Tako da nema potrebe Allah stavljati u dovi uh, uh, taj dodatak. Znači za nešto što dovimo da je Allah Žešanu, i znamo sigurno, na osnovu širijski tekstu, da u tome hajr, te stvari ne treba vezivati za allah mešije za allah volju ili za allah znanje. Za razliku. Ako, ako dovimo, kao što je uh, dovaj istihari, namaza, ako dovimo za nešto u čemu ne znamo, jel, hajr? Kao što došlo u, u, u doviji istihari, jel, kada kaže, jel, gospodaru moj, ako je ovo što sam ja odlučio da uradim, i hoću da uradim, ako u tome hajr, Pomozi mi omogućenje da ga uradim. Ako u tome zlo i nije dobro pomene za moju budućnost i ovo i ono, a ti otkloni od mene i onemogući me da uradim to tijelo. Znači, ovdje je dova upućena zašto? Za nešto što ne znamo. Što ne znamo u tome hajer ili nije hajer za nas. A za ono što znamo, 100 posto da hajer za nas. A kada čovjek dovi da mu Alašanu poveća iman, da ga učini, učini svojim iskrenim robom, kada čovjek dovi da ga Alašanu uvede, uvede u džennet, to nema sumnje da je to khair. I za takve stvari ne treba vezivati Allahov volju ili Allahovo znanje. Da ti, da čovjek kaže, gospodaro moj, uvedi me u dženet Firdaus, u dženet Firdaus ako znaš da je to dobro za mene. To je, je smiješno da neko tako dovija. E slično tome ju ovdje. E, kao što e, kao, jel, kao što, što ne priđite da kažemo za sebe Gospodaru moj uputi me ako sam za upit uputej. To je smišljen čovjek tako dovi za sebe. Prvo zašto iz razloga što mi ne znamo, jel mi ne znamo to ko je za upute, ko ni za upute. To Allahu zna. Ali da je hajr u uputi i da svi trebaju biti ljudi upoučeni i da treba sve ljude podsticati na uputi do za sve ljude da budu upoučeni i čak na kjafir na najkorlije naj, najgore to mu stehab I treba tako doviti. Da je Allah šanu uputi. Ali ne ako je za uputi. Jer mi tu ne znamo. Allah šanu zna. Na kraju krajeva je li takva dova? Da čovjek kaže. Da ga Allah uputi ako je za uputi da dovi za nekog taku Ona ne ima smisla. Zašto? Znači šta ako nije za uputi? Ako ta osoba za koju dovi nije za uputi. Ako ni za uputelažeš, ga nećeš uputiti. Kako to znamo? Znamo, na osnovu Kur'anskog ajeta. Kaže lažešanu u suri Al-Anfal, kaže لو علم الله da Allah dželal zna da ima u njima hajra, le esma'hum. Učiniobi da čuju šta? Al, uh, šari, uh, da, da čuju Kur'an, šerijski tekst, čuju tako da prihvate i razumju da povjeru u njeg. I kada bi učinio da čuju, da razumiju, da razumiju Kur'an i ono što se da objavljaju od Allah Žešanu, i kad bi Allah Žešanu znači, omogućio da oni te očuju, da razumiju što je došlo u ajetima u Kur'anu, u objavi, kaže, oni bi se opet okrenili i bili bi od onih koji se okreću, koji okreću glavo od upute. Takve je Allah Žešanu, Znači, ne upučuje. I omogući im da ne čuju, ne razumiju hak istino. Bez obzira što čuju i ajete i hadise, oni ne mogu istog toga izvući povuku. Ne razumiju, kao da ne čuju. Mogu se smijavati, mogu se izrugivati, mogu površno tumačiti. Allah je što ono, mogući da to, da to ne čuju. Zašto kaže, kaže, kaže, uh, kaže le esmao. Da Alashanu zna da ima u njima hajra, učinio bi da on, to, da on to, da to što čuju razumiju kako treba i da prihvate istinu. A također, u, šta u stvari, šta u, u, u ajed govori, o, o čemu govori? Da u stvari šanu jel, neće uputiti ono ko nije za uputi. Pratome nema smisla u dobi reći da Alashanu uputi nekog ako je za uputi. Zašto? Zato što onaj drugi dio, ako nije za uputi, jel, Ako nije za uput, Allah šano svakako neće uputiti. A mi to ne znamo svakako. To je to Allah šano zna. To je stvar Gajba, mi to ne znamo. A znamo da je uputa khair. Pra tome kada lju, za ljude dođimo, trebamo dovesti ga uputi. Kao što za sebe kažemo, Gospodara moj, ihdina sirata muslimu uh, uh, uput nas na pravi put. Ne kažemo ako smo uh, ni došlo ajetu ili ne kažemo mi ako smo za uputi. Noguputa znamo da khair za to uput nas na pravi put. Mi smo mi za uputi, nismo za upute, mi to ne znamo. Tako i za bilo koje druge ljude. Molimo Allah dž.šanu da ih uputi, da ih uputi na pravi put, da budu iskreni Allahove robovi. Mako to bio. Tako džala džanu kaže sura el kaže: "Feme yuridu Allahu an yahdihu, yashrah sadrahu lil-Islam." Koga Allah dž.šanu hoće da uputi, učini prostranim njegova prsa, raširi njegova prsa prema islamu. Ome jurid e dilehhu ježer ali sadrehu da je a koga hoče da odvede u zabludu, učini njegova prsa da je ka uska. Harređa, težko težko tim prsima. Ke kao, kao nači čoveek koji se podigne prema nebesima, pa mu pavam teško u prsima zbog nedostatka vazduha. Kisika. ki si ika. Ke dalike ježanloho rič se, laju minu. Nar, ovaj aj govori nešto drugo, jel? Allah Žešanu je taj koji upučuje ljude. Koga hoće uputi. A koga neće, na ne uputi ga, ono su ostavali ga u dalaletu. A u stvari, koga Allah Žešanu upučuje? Na osnovu drugi širijatski dokaz. Upučuje onog koji krene prema Allah Žešanu, koji traži uputu. Allah Žešanu upučuje te ljude koji traži uputu. Allah Žešanu ne čini zulum svojim robojima. Helen Nese, da neduljim temu, Ono što je bitno da se zna, a to je da ne treba ovako dobiti i da to nije ispravna dova za ono kada dovimo bilo sa sebe za nekog drugog, za, on, za sve ono za što znamo da je hajr i dovimo za to, ne trebamo staviti na kraju to ako Allah hoće, ako neće, ako je, ako je to hajr za tu osobu, ako nije hajr za tu osobu. zašto Zato što mi dobimo nešto što je što je bez sumnje hajr. I tu treba biti takozvani džezm, kako kažu čenjaci, odlučnost i nedvosmislenost. Jasnost i preciznost. I to za Allahov volju. Nego mi svakako Allah volim dovimo e, i smo pred njim, e, izražavamo tu poniznost i skrušenost i u toj dovi znači ne treba ostaviti prostora za ako hoće, ako neće, ako ovo, ako ono. Osim ono što su nam došli, širski dokaze da tako ide kao što je u dobi stihari, ali to je neče drugo za nešto što ne znamo u čemu je hajr za nas. Pa onda tražimo da lažemo što je u teufijki uputu da, na, da nas pomogne, da, iz, da nas usmjeri na ono što je ispravnije, a da nas, da nas odvrati od ono što ne valja što nije u redu. Otvilke, to je li to odgovor na ovo pitanje? E, sljedeće pitanje, e, u njemu je došlo, e, kaže selam alaikum alaikum selam urahmetullah vrakatu, kaže postoje banke koje se opozivaju pozivaju, na šerijat i tvrde da nemaju kama tu na kredit. Ali imaju administrativne troškove na sumu od 3000 km kondertribili maraka 270 km troškova. Kao na 3000 kao tog kredita koji se daje ili po zajmice, ide 270 konverstva Maraka administrativnih troškova. E, da li biste ovaj vid naplate okarakterisali kao kamatu, Allah vas nagradio na odgovor AMI? E, znači ovdje u ovom pitanju e, govori se o onome što imamo e, nekad u praksi jel, da određene institucije, na samo banke, Uh, Pokušavaju da pomognu ljudima na način da kažu, jel, mi vam dajemo kredit, hoćemo pomoći ljudima, beskamatni kredit. I kada do, čovjek dođe, jel, da uzme taj obradojic, jel, gdje to ima, jel, beskamatni kredit, uh, dođe i kaže, jel, samo ćeš, kaže, plate administrativne troškove šta su administrativ troškovi, kada već govorim o tome da pojasnem, šta su administrativ troškovi, pod administrativni troškova mislimo na troškove koji određena, koji košta određenu instituciju koja se bavi tim poslovima, Misi se ovdje. Znači ako ta institucija koja daje kredit znači ima objekat, plaća kirju na taj objekat, ima ljude koji tu radi, treba platiti njima platu, struju, sve druge usluge koje oni moraju potrebe da plaćaju, da, da bi opstali kao ta neka kao neka firma, institucija nije bitno. Znači to su zove administrativ troško. I kažu mi sa, mi što uzimamo ovaj određen procen, mi to uzimamo samo kao administrativni troško, ne kao kamatu. I to, pazite, sa šarijski strani da se plati administrativni troško, da se plati administrativni troškovi sa šarijski strani nije sporno. I često su mnogim tijim nekim transakcijama bankovnim plaćaju administrativni troškovi, a ne kamata i one su u šerijatu dozvoljene. Kao što da čovjek jel na jednoj banci ima ima račun otvoren. A sa tom karticom od te banke diže na na nekom bankomatu neke druge banke. I kada digne određeni svotu novca, njemu uđe uzme određeni procenat novca. Za, zašto za uslugu koja čini ta druga banka prema ovoj banci. Jer oni imaju kao neki ugovor između tih banka. Ta usluga se naziva je administrativni troško I ta usluga se naplati. Uglavnom mjel većina tih ti ti administrativnih troškova tog tipa su šarijetski, sa srpski sa dozvoljeni i u njima nema smetnji. Za razliku od ovoga ovdje što došlo u ovom pitanju, znači je slučaj u stvari da da određeni da određene firme ili banke ili institucije što daju kredite pod izgovor da nema kamate, a ima a, a, a traži administrativne troškove da ostvari u, u suštini kad se to utvrdi, jel, da to ostvari bude čista kamata, jel. E, pa su učeniaci o tome govorili, o tome pisano i tako dalje. Uglavnom a, znači stručnjaci, islamski učenjaci koji su istražili ovo pitanje ustanovali su u stvari znači u osnova je da su administratni, administratni troškovi realnost i da je dozvoljeno sva šredski stranje naplatiti, međutim ustanovali su praktično znači da ti administrativni troškove nikad ne smiju dostići stepen najniže kamatne stop. Odnosno ne samo to, neko su utvrdili da od L, da administrirni troškovi ne mogu doći, više, da ne mogu čak doći ni do polovine i najniže kamatne stope. Od prilike negdje 3-4% od, od pozajemice koja se uzme ili kredita koji se uzme. 3-4% ne smije biti više od 3 ili 4% da se uzima na račun administrativnih troškova. U stvari, administrirni troškovi i ne mogu dostići više od toga realni, stvarni administrativni troškovi ne smiju dostići e, e, nešto više od toga, od 3-4%. E, pa imajući to u vidu, znači e, kako ćemo znati da li su neki administrativni troškovi, da li su oni kamata ili, ili su stvarni realni troškovi koji su dozvoljni po šarijetu da se plati, na osnovu toga što izračunamo. Jel? Ako je na određenu pozajmicu ili, ili kredit koji se da izračunamo koji procenat taj koji mi da ima administratne troškove pa recimo ovdje što, što smo došli što nam je došlo u ovom pitanju na 3000 maraka na 3000 maraka plaća se 270 maraka troškova kod 3 maraka naravno tu kao se izračuna jel u ovom slučaju dođe da je da su stvari administrativni troškovi plaćaju jel 9% ona nam to ukazuje ukazuje u stvari da je u stvari ovo l jedna obična klasična čista kamatna stopa zašto jer jer znamo iz praksi, opće poznata je stvar da je najniža od prilike najniža je kamatna stopa koja se može dati od onih koji daju skamatom je u stvari negde 6 ili 7%. Ima neki retki slučaj može nešto malo manje, ali standardno znači nema kamatne stope prilike izve ispod 6 ili 7%. A u ovom slučaju ovdje je navedeno znači ispadni 7 ispadni 9%. I to jasno ukazuje stvari da to nisu realni administrativni troškovi, nego da je to čista kamata koja je prikrivena izgovorom da su to administrativni troškovi. Ili, ili uopšte ti ljudi, ali oni možda imaju lijepu namjeru, ali oni uopšte se nisu potrudili da izračunaju koji su njihovi realni administrativni troškovi, nego su to je mudro i vješto ili lopovski namjerno je samo nazvali imenom administrativni troškova, a u stvari uzimaju jednu klasičnu kamatu od, od 9%, ili ili mogu imati iskrenu namjeru da hoće administrativni troškove, ali tu nisu nikako nisu izračunali. I nisu razmislio koji su to realni administrativni troškovi. Otprilike realni administrativni troškovi budu, budu 1 ili 2%. Jer jer banka tamo ne, ne ona ne surađuje samo sa jednom osobom, ona, ona je ima klijentata Velik vroj, ogroman vroj, tako da se ne može vraćati samo na jednu osobu u uzimanju ti administrativnih troškova i nadoknadi svojih ti troškova jele, za ljudi koji su tu zaposleni i za sve ostale potrebe koje se naveve. Jele. Uglavnom, znači, odgovor na ovo pitanje, ovaj primjer ovdje što je naveden, pojasio sam pravilo toga, jele, kada, kada, je, kada su administrativni troškovi dozvoljeni, u kom procentu, A kada su u stvartu prikrivena kamata, u ovom slučaju ovdje u stvari ovi administratni troškovi uh, u odnosu tri, uh, na davanje kredita 3000, a uzimanje 1050 uh, maraka konvertibilni, da je u stvartu predstavlja jel, tačnu uh, kamatnu stopu i da nije dozvoljeno uzimati uh, takvu, takvu pozajemnicu ili takav kredit uh, u ovom procentu, Allah zna najbolje. Uh, samo da, o, znači s ovim smo završili odgovor na ovo pitanje da provjerim da, da li me čujete da je sve u rijedu sa tunom možemo nastaviti dalje dobro e, ja idem dalje ne, ne bi da prestajemo, znači da ne pravimo pauzu da što više možemo uraditi e, idemo sa sljedećim pitanjem e, kaži Esselam alikum warahmetullah alikum selam warahmetullah kaže na jednom predavanju koje sam Slušao predavač je spomenuo hadis koji bi trebalo da je vjerodoštveni, ali ne znam ništa više o njemu. Naime, radi se o tome da je taj predavač pričao kako Melek ulazi u odjeću onog ko se abdesti i zaspi sa teharetom. Moljeći Allaha za oprost čovjeku, svaki put kad se čovjek okrine na stranu i nastavi spavati. Ali Alteš vam pitanje jer čak i ni predavač nije spominan hadis na arabskoj, već ga, je, već ga i on prepričao. Ukoliko vam je poznata ova predaja, molim vas da mi kažete nešto više o njoj, ala vas nagradio. E, uglavnom odgovor na ovo pitanje je, pokušao sam da se vratim na hadise koji govore jel, o preporučenosti, o vrijednosti e, leganja u postelju sa abdestom. Nisam našao neki rivajet u koji spomni el da da Melekel ulazi u odjeć, ono koji sa abdesti, i da prilikom jel, njegovog obrtanja u krevetu okretanje, da on moli za tog čovjeka. Mada je sam, sam taj tekst ovog što je došlo ovdje jel, u pitanju malo neobičan. Jel, da melek ulazi u odjeću, gdje će u ući odjeću? Znači bude isto odjeću gdje je čovjek. Gdje je melek, onda gdje je čovjek? Jel, kako će biti zajedno u isto odjeću? Ili pomiješan sa njim ili... Ne, ne znam, malo je ne, neprihvatljiv, ne nelogičan jel, sam taj. Jel ispade da melek, jel, ako je odječe odjeće, znači ulazi u, njeg, u, njegov, u njegovom tijelu, jel, ili ako nije u njegovom tijelu, znači, gdje, kako je mogo, jel, gdje, na kojem prostoru stane ispred njega i odjeće, malo da su to stvari gajba, jel, melek, jel, e, odnos meleka prema prostoru i tako dalje, to je priča za sebe, ali ovdje govorimo da je ste strane nekako neobičan hadis i o, o, nekako daleko da bude, jel, od, od normalnih hadisa. Uglavnom, nisam uspio nać hadisa sa takvim tekstom o o koji govori jel, o vrijednosti eh leganja u postelju pod eh, sa abdestom. Al, ala zna možda ima el, ali ja ga nisam uspio naći. Eh pitanje? Eh, mada je jeo pitanje jel, na, na njih nje sam odgovorio na, na stranci pod mojim imenom, kaže eselam aleikom. Kaže da li je ovo shirq? Pa je dat link eo na tom linku jel na tom linku e, jedan od od Šejhova govori obraća se kaže sami na yarasulallah ja, kaže sami na u stvari znači jel, oprosti e, oprosti nam o Allahu poslanice Pa kaže ovaj brat koji pita, kaže ili sestra, jel, kaže zar nije ova dova Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa zar nije ovo Znači zar nije ovo dova Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam? Ovo je izgovorio, kaže šeikh Mohamed Hasan pa mi nije jasno da ovo nije u prenesenom znači u njel vas Uglavnom ovo, znači detaljno sam odgovorio na ovo pitanje, pa možda ne bilo loše jel, zbog, zbog vremena da se preko njega samo prijeđe da se da se ukaže jel znači pitanje znači govori o tome da li je ispravno da neko od nas kaže jel kao što se ovde pripisuje jel da je to rekao Muhammed Hasanu pitanje, stvarno ispravno da to ni rekao šejh Mohamed Hasan poznat jel egipatski šejh e, nego je to jedan drugi čovjek rekao e, po, po imenu Mohamed Esavi, također iz Egipta. Nači e, u jednom predavanju taj šejh govori jel onako e, patetično jel osjećajno uh, obraća se kao poslanikosa Lalavina, sad kaže sami najara suda kaže uh, sami mada je kod nas jeli na, na prevedeno je to neko je to preveo na na bosanski taj na, na YouTube uh, taj video pa pa ju prevodi prevodio cijelo vrijeme halalina malahu poslača halalina malahu poslanici zbori uh, to, to nije precizan prevod ispravan prevod nije halal nego uh, sami znači oprostite o proci na Allahov poslanik. znači pitanje o tome govori da li je izgovaranje i obraćanje poslanika Salan na vakav na način da li je to ispravno šerijatski da li je to širki ili nije širki i tako dalje. E naravno jel smisao zašto je to ovaj ših tako učio je u smislu jel e, e, nakon novog jel što se dešava kod nas u da ljudi napadaju Allahov poslanik Salan danas u svijetu da, da se ismjavaju sa njim da se e, jer tajo da da muslimane slijedi njegov njegov sunnet da je ne se sve te stvari u ovaj šejh navodi e, kao obraća se kaže pa ostatite pa onda govori jel e, sve te izgovore što, zato, što uvo, zato što mi ne slijedimo ovo zato što mi naradimo ovo zato što mi ovo što ono i tako dalje pa znači pitao se posle dali ispravno da se da čovjek ovako jel kaže nešto jel u glavnom e, odgovor na ovo pitanje znači detaljno u detalje dao sam dan e znači na moj na stranci moje pod mojim imenom pod naslovom znači kad se kad se tražlo u pretragama naslov je troja ruši vjeru pa dvije tačke greška ali ma na Afrika nafika Kur'anom i imami mami dalaleta potim nas sam je napisao odgovor na u pitanje u rezime odgovora u stvari da je u osnovu govori o riječi da je to veliki širk koji izvodi islama Zašto je to veliki širk? Prvo što u ovim riječima Znači govorim konkretno o ovim riječima Znači samih najrasudila Oprostim nam Allahov postaniče U njima je poziv i obraćanje umrlom Ko je umrl? Ovdje je poslanić On je umro Znači ovdje je znači, poziv i obraćanje umrlom A Allah subhanahu ta'ala kaži Wa in tedu'uhum La yesme'u Du'a'ekum Wa in semi'u Meste džabu leku Kaži uh, ako, i, ako im dove uputite Misli se mrtvima Jer prije toga Allah šan govori o mrtvima U suri Fatri četirni, uh, broj 14 A eta kaži, kaži Ako im dove uputite Oim te duuhom La jesme od ovako Neću vaše dove Oim se mi A i da čuju, kaže, ne bi vam se odazvali. Ko to, mrtvi, jel? Mrtvima, ako čovjek uputi dovu, oni ne čuju naše dove. Ne čuju ono što im govorimo. Mrtvi ne čuju. I kaže, a da čuju, kaže, ne bi se mogli odazvat. Šta može mrtvi? I da čuje, l, Šta može da ti, da ti uradi? Ne može ništa. Uglavnom, uh, kaže, va jeumel qijameti, a kaže, na sudnjem danu šta će na sudnjem danu kaže, on će poreći vaš širk Allah što znači, uvijem isto majetu kaže, a na sudnjem danu kaže, poreći će vaš širk kaže, in ted'uuhum la jesme'u du'a'ekum kaže, da, znači ponoveću još jednom majetu, kaže jako im dove uputita umrlima, oni ne čuju Vaše dove vole u semiju mesteđa bolkom a i da čuju vaše dove ne bi vam se oddezvali kaže va je omelki jameti jek foru ne bišiirkikom a na sudnjim danu kaže ne gira će vaš širk ali žano načiu oh, ovo a na, je tuči znači, kaže da je toširk što ješirk nači ne giraće vašširkka ko ovi, ovi mrtvi će negirati tva širk šta je tu širk da dovu upućuješ umrlima koji ne čuju a i da čuju ne bi ti mogli se odazvati znači ovaj ajet jasno i nedvosmisleno ukazuje na jednu vrlo bitnu stvar a to je u stvari šta da znači Allah Žešanu zanegirao da, da mrtvi čuju dovu kada im se uputi a i da čuju ne mogu se odazvati E, a, nakon toga znači, Allah Žešanu naziva upučivanje dovej mrtvima e, širkom koji će umrli porcati na sunnje dan znači o, ovo je prva stvar znači na osnovu ove stvari to ukazuje da je, da je izgovaranje oprosti nam Allaho u poslaniće širk zašto? zašto? Zato, što se, a, zato što se u tim riječima čovjek obraća Allaho u poslaniće Allaho u poslaniće Allaho u mrtav on nas ne čuje A i da čuje ne bi nam mogao pomoći. Ne bi nam mogao se odazbati. Druga je to širk. U tim riječima se traži oprost od poslanika sallahu alayhi wa sallam. Samih na samih znači oprosti nam. A oproste ne traži osim od Allah Žešanu. Ko je ona koja može da oprosti? Ko oprašta nešto? Allah, Allah, Allah Žešanu. Znači, ako bi prihvatli da dozvoljeno dozivati i se, obraćati se umrlom, neprihvatljivo je tražiti oprost od stvorenja. Pa makar to bio i poslanik. Pa makar bio i živ, a ne mrtav. Znači, da je poslanik sad znači živ. I da mi kažemo, Allahov poslanit će oprosti nam grije. To je širk. I zato ashabi, kada se uh, obraćat poslanik sad nam, znači. istagfir lena rabbek. Kaže govorili su poslanici sa hanem. Kaže kaži tražio da ti uputi dovu Alaože Shanu da nam oprosti. Istagfir lene rabbak uputi dovu da nam Alaože Shanu oprosti. Nisu rekli ti nam oprosti, nego uputi dovu Alaože Shanu da nam oprosti. Ove stvari je li inače je li jasno uglavnom da ne bi jeli ispalo da ja ovo sebe pričam, u šejih Avzan, o tebe pričam. Upitan je šejh Salif ibn o oprostu izgovaranja sami haja Rasul. Oprosti nam Alahu poslanice. Pa je odgovorio, kaže ova Ovo je, kaže, dova poslanika sallallahu alaihi wa sredem. ova dova nije dozvoljena, kaže, ovo je širk da Allah sačuva. Kaže, da se traži, opravstvo od poslanika sallallahu alaihi wa sredem, kao što se traži od Allaha, azaveđele. Ovo je, kao, na kraju se govore, kao, kao, kao, kao pitanje, kako ka, tako nešto može je, neko da traži. Uglavnom je mogu se naći neki izgovori zašto, neko, mo, a, zašto bi neko upao tako nešto da kaže, da izgovara i tako dalje. Znači, bitno da se zna da se ove riječi u osnovi, a, da ni dozvanje izgovarati, da, da mogu biti širk, da mogu neko izgovara, da mogu da izvedu iz vjere. Kada mogu, mogu da izvedu iz vjere? Kada smatra jel, da, da umrli, da bio on Eulija, bio poslanik, da može oprostiti grije. To, to neja sumnje da je to širk. I čak da je živ, jel, a, da, da živi, a, ne može oprostiti grije, grije možeo oprostiti samo lađe šano. A, uglavnom, izgovorit zašto bi, neko mogao, jel, zašto bi neko mogao upast u ove stvari ili ili da smatra da je u redu da na ovakav način se obraća poslaniku sallallahu alijem i vselem je z razloga što je, ima poznata mesela, jel, čak neko razilaženje među učenjacima da li, je, da li su vjerovijesnici živi u svojim kaborovima I, znači da li, da, li su, da li još živi nakon smrti da li živi znači njihove duše su žive, nema sumnji sva, svačija duša kada umri živa ali da li se smatraju poslanici Vjerovijesnici i poslanici živim u njihovim kaborovima. Pa ima jel, učenjaka koji smatraju jel, da, da su vjerovjesnici živi u svojim kaborovima. Opet jel, ima odgovor na to, jel, patavane da se živi. Je ovaj, li oni mogu čuti vas koji dovite i obraćate se poslanik sa vam koji je sahranjen u ukupan u Medijini, a nekom nekoga doziva iz njemačkih zaosil Bosni ili, ili nekog iz Egipta jel to može čuti čut, poslanik sam sa nama ako kažem da može čuti ona, ona ima svojstvo jel božanstva ne oduzbila ili ona možemo reći ona njim prenosi meleci jel. i tako da i onda upadamo u stvar koja jel traži za sebe još dodatno jel pojašnjenje i i izvještavačnost i tako dalje Helenese e, drugi vid isgovora je to Ka, ka, oni koji kažu jel, da bi da da da on nije širki, da da da nema smjetno da se kaže što je po, velika greška a to je kao što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nosio mnogi dokaza ima određena prava kod nas On ima svoja prava kod nas kao što je došlo jel u, u koranskom ajetu e, kao što je došlo jel u kuranskom ajetu da Allah šanu kaže e, illa mu vadata fi kubra fi fi qurba kaže ja ne tražim jel, uh, neka se kaže uh, neka se i imućni među vama ne zaklanju da više nići pomagati uh, pardon uh, neka kaže Alachanu kaže uh, ne tražim uh, direktno jel kaže reci Alahu postavljam ne tražim za uh, uh, ne tražimo od vas nikakvu uh, nagradu Edger każe illa mawadatan fi al-qurb fi al-qurbah kul inni la as'alukum ajra każe reci mala ho poczekaj ja od was nie trążym nikaku prema rodbinu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže jel ovim ajetom Allah šano oče da kaže da mi jel imamo obavezu da volimo da, vo, da, da volimo znači rodbinu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje. Jel me znači ako mi neko pregovori jel pa da li mi zaista volimo Allahu porocu poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegove znači njegove koji su ostali jel, od njegovi pravu unučadi i i tako dalje od od glavnom od Huseina ono što ostalo el što danas ima što tvrdi el da su njegovog porijekla a ima i sigurno koji su njegovog porijekla jer će Mehdi na sunđi dan kada se pojavi biti porijekla od koga od Huseina radijalahu Hele, El ne, suglavno, na osnovu ovoga, ovoga kaže el neko od nas može da el uskrati pravo naslednika sa nasljedne prema njegovoj rodbini. Također, kao imam hadis verodostan, uh, u kojim je došlo jel da je kojeg bilje muslim svon Sahiju, da je poslanici nekao, kaže jel adinu uh, na vjera je savjet, pa je između ostalog čijeno kome, ali meni ja razuđ kaže kome, kome kaže, uh, lillahi wali wali uh, kitabihul resulih, kaže Alahu njegove knjizi i njegovom poslaniku. Vjera je savjet njegovom poslaniku. Uh, kako šta to znači vjera sa njegovom poslaniku? Kao što kaže je mnogi komentatore ovog djela hadiza kažu, uh, to znači da za vrijeme njegovog života, života postanika sam maksimalan trudu, pokornosti njemu, njegovom pomaganju, ulaganju i mjetka kada zatraži od nas. A poslije njegove smrti da se vodi računa o njegovom sunetu, uvaličanju, njegove naradbe, spazgivanju, ljubomori i srđbe prema onima koji radi suprotno njegovom sunetu itd. Hedem ne se kaže iz ovoga, jel, uh, ovo ovaj ukazuju tekstovi da da poslanik sa lalahu, ali ima određena prava kod nas. I kaže, jel, onda ima smisla reč, jel, kaže, oprosti lalahu poslanića, jel, u kom smislu, kao jer mi smo, mi smo, jel, a, jel is, e, ispoljili neku nemarnost u ovom kontekstu, jel, da, da u stvari ne slijedimo kako treba, da, da nismo izvršili ono što, što trebali izvršiti prema njemu, i tako dalje. U svakom slučaju, to su izgovori a, sa kojima se moglo pravdati da osoba koji iz tih razloga to izgovori, da se ne protekviri, znači da ima određenu šubhu, da je treba pojasniti da, da ne smije upast u te stvari, tako dalje, i čak ako bi se trebalo na tome pravdajući s ovim stvarima, uglavnom ono što je e, bitno, jel, da znači, postoje određen stvar sa kojima, kojima se moglo jel, pravdati to da neko može upast u ovu grešku, ali da je ispravno inšala da nije dozvoljeno jel, da, da se na ovakav način obraća poslanikstvo na sam, zašto? Zato što to vodi jel, da Da neko sutra, da, da neko, jel ako je to dozvoljeno, zašto ne bi neko sutra, jel dobio Olahu poslanik, da kaže, da odigni ruke, kaže Olahu poslaniće, jel pomozi mi u ovom, ovim teškim momentima, obskrbi me i metkom, ili, ili posreduje mi kod Alagešanu da me obskrbi, znači traži posredanje preko poslanika, jer sa, sa tom idejom ili uvježenjem da, da nas čuje poslanik sam sanem, da preko poslanika sam sanem, jer on bliže Alagešanu, da posredujemo kadlašana. znači ovo je ta, ta vrsta širka jel to se radi u šitil preko svojih božanstava. Helenaj sada i to može također da vodi u to da se da se, da se traži šefaat od poslanika sallallahu alajhi sada dok je on u kaburu da kaže Allahovo posreduje budi mi šefaatja na ahiretu i tako dalje. Ili kao što imam primjer jel nekih što pišu u knjigama jel, kada čovjek ode zjareti poslanikov mešjid u Medini Pa kaže kada prođe pored kabora poslanika, pa ga poselam i poselam i poselam poslanika poslanik, e, e, e, e, Ebu Bekra i Omera, pa kaže onda neka digne ruke i nekaže Allaho poslaniće, eto tako je stanje, kod nas mi živimo u toj, toj sredini, šta ćeš šta kvala situacija, ljudi se odmetnili odvjere i tako dalje, trudimo se ovako i priča sa njim i još samo fanimo kahve i da sjedne i da se ispriče ima nekim knjige da ne spominjem koje čak ste knjige pravo kod nas jel, da se čovjek tako obraća kad dođe poslan Nixon sa namjerom kao da je on došao s nekim s nekim ko je živ ko je sa njim prisutan sa njim razgovara i obraća se tako dalje kao da ono et izbaci svoje duše da se izjeli nekom na takav način jel. a a to uvodi u stvari ovakvo je tumačenje odnosa prema poslaniku sallallahu alejhi ve za ovake stvari jel' dokaza ni u Kur'anu ni u Sunnetu, nato su upozoravali učenjaci i selefa i nije to bilo njihova praksa da se ovakovo opodej prema poslaniku sallallahu alejhi da od njega pravi neudbila božanstvo i nekakav fetiš i tako dalje. uglavnom ispravno je da je da je izgovaranje ovih riječi da je u osnovi to širk da nije dozvoljeno da čovjek ne treba dozvol da da da upadne u to i i u osnovi je al nije trebalo da se prevedu te stvari kod nas na bosanski da se širi preko YouTubea i da je to greška je al ne, e, ne zato što ja kažem da nego zato što ukazuje na tu šeriatski dokaz i upozorla je e, u ulema koja čija se riječ e, do čije se riječi drži uglavnom e, to bi otprilike bio odgovor na na ovo pitanje e, sljedeće pitanje nakon ovog e, kaže Beselama. kaže smije se skakati i bacati sa mosta i igrati adrenalinskim sportovima. Ovo je to pitanje. Da ga ponovim još jednom, kaže smijeli se skakati i bacati sa mosta i igrati adrenalinskim sportovima. Problem što je što ovo pitanje previ se široko i obsežno. U smislu, ako se vratimo na adrenalinske sportove, tu imamo mnoge sportove. Jel? E, ima neke određene razike među tim sportovima, mada im je zajedničko to, jel, da se, adne nadimski sport, u svači sportovi u kojima se čovjek izlaže velikim opasnostima, gdje ispituje svoju hrabrost i odvažnost da se u nešto upusti, da nešto uradi, pa ako ostane živ, dobro je, ako ne, ako ne ostane, jel, proboje spominjačega. Po, po, po tome što je probao. Hele, nej se, e, na početku navedeno kao skakanje i bacanje sa mosta. Ne znam kako misli skakanje. Skakanje u uvodu ili skakanje s papadobranom ili na koji način. Hele, nej se, pitanje malo poširoko, ali uglavnom jel, e, odgovor na, na sve vrste tih pitanja. Znači, e, bavljenje e, adrenalinskim sportovima u kojima u kojima se osoba izlaže izlaže velikim opasnostima gdje, gdje znači, izlaže svoj život opasnosti i ne samo život izlaže se da da može biti polomljen slomljen doživete e, veliki pad velike, e, velike rane koji mogu biti e, tragične za njegov dalje život i tako dalje da izlaganje ovakvim ako to možemo reći sada sportovcem el to više onako je li, Ako je tu ispravna za sportovima, mada to ljudi zovu sportovima, to je više jedna, vidjel, e, ludosti, jel, ispitivanje hrabrosti na osnovu ludosti. E, ono, to bi, ali što bi, oni rekli, neko, nema pametnih posta, ni ništa našo zanimljivo u životu, nema neke drugi pametni ambicije i nešto kvalitetnije da uradi, pa eto, hajde sad ona, ispitivaj samog sebe koliko si ako si ludo hrabar da uradiš nešto što što hoćeš ili nećeš jel? neki su postali uspješni u tome pa uspijevaju tako dalje međutim jel ovaj mnogi od njih opet na kraju završavaju jel sa sa velikim, sa velikim negativnim posljedicama ili iz smrću ili, ili lomovima ili sličnim stvarima jelme najse po tom pitanju jel mislim da se, da se mogu odnositi Za neke stvari, znači za neke adrenal, adrenalinski sportove, ono što sam nas uku od oni su uglavnom svode to na, na jednu stvar, a to je da bavljenje sportovima u kojima čovjek izlaži svoje tijelo ili čak svoj um, svoju psihu, izlaži da, da nanese štetu svom tijelu ili svom, svom razumu, svom umu, da bavljenje takvim sportovima, ako se mogu nazvat sportovima, da ono nije dozvoljeno. Uh, šta je dokaz za da, da to nije dozvoljeno dokaz je el 2 ajeta i, i treći hadis uh, uh poznati je jel, ajet u kojem uzvišeni kaže u suri el Bekar kaže wala uh, tulqu i ne bacajte se svojim rukama u propast Ne bacajte se svojim rukama u propaz. Naravno, povod objave ovog ajeta je priča za sebe, jel? Međutim, on ima opće značenje, jel? Povod ovog ajeta u stvari bilo, jel, da su, da su određeni ljudi, jel, nisu davali i metak za džihad. Pa je objavanjen taj ajet, jel? Kao što to tumači, jel, Ashab, Ejub, Sari. Međutim, on ima opće značenje, jel? Nači, ovi su nisu davali imetak da pomognu džihad i time sebe bacili u propast, zašto? Zato što nevođenje ne, ne džihada i borbe, nači vodi vodi muslimane, muslimansku umate u propast. A, to s jedne strane, a s druge strane ovaj ajet ima opći značenje. Voda tulku bi ayb ku ina tehku, ne bacajte se, nači svojim rukama sve ono što vas vodi u propast. Vaše nači vas kao umetaka u celine ili pojedinačno što tebe vodi u propast. Tvoga tijela, tvoga uma a, a, a, a, a Došla je zabrana ovom ajetu Nemoj sebe bacati u propast Nemoj svoje tijelo i Svoj, a, a, svoj, a, svoj razum Svoju pamijet izlagat Propašću Tome da možeš biti upropašćen Da možeš biti uništen a, Znači ovo je jedan ajet Drugi ajet Volat aqtulu enfusekom Inna Allahe kane bikum <todim> rahima <todim> Znači ولا تقتلوا انفسكم اي نمojte sami sebe ubijati inna allah kana bikum rahy Allah je šanuhe milosti prema vama Allah je šanu milosti prema vama daje vam život i poučava nas kako zaštitite svoj život i da, vam, daje omogućava vam da vam hrano se hrani a onda vi sami sebe ubijate naravno ovdje će neko doći što pa čekajte kod nas je besim kort pravo drugačije Ne možete jedni drugi ubijati. Wala taqtulun fuzak, ne možete jedni drugije ubijati. Tačno, to je jedno od od značenja ajta. Ova aj znači jedno i drugo. Wala taqtulun fuzak znači ne možete sami sebe ubijati i ne drugi druge ubijati. Jedno i drugo značenje sa jezičke strane ispravno, a i sa šerijaske strane. Sa ovim ajtom učenjaci dokazuju znači da čovjeku nije dozvoljeno ne samo samoubistvo, nego znači, nije dozvoljeno da radi ono što ga vodi ono što će ga ubiti. Bilo to od hrani, od pića, od sporta, od bavljenja ovi milioni. E, Takođe ovo me dodaju, kada govore o ovoj temu, čenjaci, i poznati hadis, koji je postao opće e, fiksko pravilo, la dar revola dirar, poznati hadis koji bilježuje Malik u svom, u svom uvateo i Ibn Mađi u svom sunenu i koji je opće prihvaćen hadis i koji je u najmanjih uveka dobar hadis ali opće prihvaćen u fiku i po njemu se radi i postoje opće pravilo fiksko nema štete niti nanašenja štete to je naši prevod hadisa la darere nema štete niti kako nema štete znači, u šerijatu se šteta ne prihvata u, u šerijatu se šteta negira odbacuje Voladir, la darere voladirar niti se niti je dozvoljno da se nanosi šteta, namjerno svjesno da se nekom nanosi šteta. Tama da mu uzvraćaš. Nima način kako se uzvraća, preko koga i na koji način, tako dalje, preko kad je, preko koga se dokaže. Ono. Znači ne da ti lično se uzvraćaš i da tražiš pravdu. Znači, osnova ovog hadisa, la darere voladirar nema šteti, znači u šarijatu se šteta otkanja. Ne prihvata se šteta. Da, da bilo koja šteta, namirna, ne da se nađe, utvrde se to šteta, ta šteta je da se otkoni. Na poznati načine i poznatim meselama. Voladi Raad niti je dozvoljeno nanošenje nekom šteti. Ovaj hadis direktno ukazuje na to da nije dozvoljeno čovjeku da sam sebe, iz koga drugog, da izlaže štet, šteti. Šta znači izlaženje šteti? Znači da šteti svom tijelu. Sa ovim pušenja cigareta, za zabranu uzimanja nekih droga, koji možda u prvom momentu a, a, nisu toliko štetne. Međutim, dokazano je da one, da one vremenu uzruku ogromnu veliku štetu na čoveći organizam, ili na pamet, ili na tijelo. Mese, ova tri šarijatska dokaza. Vola tluku bi edikum ili tehluke i sami sebe ne bacajte u propast. Vola taqtule enfusekum i nemojte sami sebe obijati nema štete u islamu šerijetu, niti je dozvoljeno nanošenje štete i nekom drugom. Ova tri šerijatska dokada što je jasno ukazuju da bavljenje adrenalinskim sportama u kojima se čovjek izlaže velikim opasnostima, možda ostane živje, možda ne ostane, možda uspije, možda ne uspije, gdje ispituje svoju hrabrost radi ničega, bez ikakve fajde, osim eto, kova jakih sporta, ili pokazivanja hrabrosti, ili el tačni ludosti el e, znači izlaganje takvim stvarima sa strane šerijata gdje, gdje je vjerovatnoća velika vjerovatnoća znači da može doživjeti da može sam sebe ubiti da može da ogromnu štetu tijelu ili pameti e, svoju nanijeti da, da znači, e, na osnovu šerijatskih ovih tekstova to nije dozvoljeno mako koliko to ljudima bilo fino i zanimljivo e, I, i izazivalo čuđenje i, i hvalu dizalu i tako dalje, i makoliko to neko hvali osmatruo normalno I sa strani šerijeta muslimanu nije dozvoljeno da, da, da radi radnje koje vode njegovu tijelu u kojima svom tijelu nanosi štetu, indirektnu ili indirektnu štetu koja je neminovna bilo tijelu ili, ili njegove pameti. Allah najbolji e, ono Ovo pitanje je naj, najprecisnije bilo kad bi se išlo pojedinačno od određene tog sporta, pojedinačno kad se navodilo. Međutim, to nam uzelo puno vremena i e, zahtjeva puno detalja. Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje. E, u tom pitanje došlo, kaže Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Alaikum, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kaže, da li je čuveni tumač snova i istaknuti Tabi'in ibn Sirin, bio šija ili pak naklonjen šijizmu? Dada se da pitanje jasno, odgovor na ovo pitanje. Znači, govorimo o, o Tabi'inu ibn Sirinu. Ustvaru, njegovo ime je Mohamed ibn Sirin. Njegov kunije, njegov nadnik je bio kunije Ebu Bekr. Znači, Mohamed ibn Sirin bio je iz Basri, grada u Iraku jedan od uh, velikana tabijina, znači oni koji je došli poslije ashaba, bio je imam u tefsiru, znači veliki učenjak u tefsiru, u hadisu, u fikhu i u tomačenju snova. Uh, također bio poznat po svom zuhdu, po svojoj bogobojaznosti, dobročinstvu prema roditeljima i ono što je zabilježeno u knjigama uh, si, uh, uh, biografije uh, umro je 110. godine po hijđri nakon Hasan al-Basrija. Hasan al-Basrija kaže nakon stotinu dana. Jel. Hele, mne ise. E, ja ću nešto je ukratko reći o, o samoj Ibn Sirinu, pa ćemo se onda vratiti na konkretan odgovor da li on bio šija nije bio šija ili nakon je šijizmo i tako dalje. Znači, e, Mohamed Ibn Sirin o, o, o kojem je riječ u ovom pitanju Za njih se prenosi je li, da je da je čuo hadis, da je bio, znači sreo, uh, bio u kontaktu sa ashabima, a to je Ebu Hureyre, Ibn Abbas i mnogi drugi ashabi, ima tačan broj, navedem koliko je, sa koliko ashaba je imao kontakt, uh, znači bio je znači, mu hadis, to je poznati imam u hadisu, Uh, njegove, znači uh, u lancu prenosilaca u poznatih kutubusitev, šestovi poznati zbirki od Buhari i Muslima Ebu Dauda, Tirmizija Nesaja i Ibn Mađi znači uh, u tih poznatih šest uh, osnovnih zbirka hadijski znači uh, on je jedan od osnovnih ravija imam u hadisu ima ogromno znanje uh, također bio, uh, je veliki učenjak i u tumačenju snova a da nego govor sa strane od njegove bogobojaznosti i njegove odviđeni e, stvari koje se prenose od njega i tako dalje. Ono što je zanimljivo to e, da da znači još da vidimo znači takođe kaže pre nego za njega bio učenjak u, e, u Farajdu, znači u nasljedstvu i u, u Kada bio znači u, kao kadija je l. Rođen je za vrijeme hilafeta osmana radi Allaho Anhu. Njegov otac Sirin je bio rob Enes ibn Maliku, radi Allaho Anhu. Znači, njegov otac je bio rob Enesa ibn Malika. E, pa je ga, naravno, Enes ibn Malik je oslobodio, njegovog, oslobodio iz robstva. A to se desilo, jel, kada, kada je postao rob, naravno, robovi u islamu, rob se postaje u, u bitkama, u ratu. Kada bude osoba koja bude u ratu, pa bude zarobljena, time postaje rob, jel. Njegov otac Sirin je postao rob u poznatoj bitci koju je vodio Halibn Velid, za vrijeme hilafita Ebu Bekra, Ebu Bekra Siddiqa, radijela Hanhu, a to je takozvana Mareketu Aynu Temr, u Kufi, koja je bila u Kufi. Uglavnom, jel, nakon što je došao k, a, Kao, kao plin uh, rob njegov otac Sirin uh, Enes ibn Maliku Enes ibn Malika je oslobodio robstva uh, i, uh, pa je Sirin otac znači Mohamed ibn Sirina o kojem je riječ u pitanju uh, imao i brata uh, uglavnom jel uh, njegov otac Sirin je oženio u stvar tu je sad majka jel, uh, Mohamed ibn Sirina Oženio je e, Safiju. A ona je bila u stvari e, robinja od Abu Bekra radi Allahom, anhu, koji a on je oslobodio je. Znači njegov otac koji je bio zarobljen u ratu pa postao rob, oženio je je ženu takođe koja je bila robinja, po imenu Safija, a to je majka od, od uh, Muhameda bin Sirina, a koja je bila robinja Abu Bekra, pa je znači Enes i Abu Bekrsu i oboje oslobodili. Pa se njih dvoje uzeli i, e, i rodili su jel, ona je ona rodila sina je Muhammed ibn Sirina. Hele neiser e, oko detalja ono što je bitno da napomenu znači s, e, znači znači Muhammed ibn Sirin o kome je riječ je sreo ogroman e, veliki broj ashaba, lično je sreo sa, e, sa njima, zna ih e, e, kontaktirao sa njima, uzmo šerijsko znanje od njih po podzejid ibn Sabita kope uh, uh, Imran ibn Husajn, Ali ibn Malik, naravno, koji je od bogodanje, Abu Hurajra, Abdullah ibn Zubejr, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, znači, ovi i glavno znači ovo su najpoznatiji ashabi koji je preneseno šerijasko znanje. Znači ashabi povdu, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubejr, Abu Hurajra, Ali ibn Malik, Zaid ibn Thabit, znači, o, ovo su glavna većina ovo su pokaha ashabi, ovo su koji je preneseno šerijasko znanje. Uh, vglavnom, uh, uh Mohamed Ibn Sirin je bio, prenose se mnoge stvari od njega i mnogi događaja i priče, njegovi neki određeni melkefi, njegovi stavovi i tako dalje, stavovi učenjakama Hadisa, o njemu poznatim ama, koji govore o tome da bio veliki učenjak u Hadisu, da bio pouznan provjereni provjeren itd. i tako dalje, što je jasno kodana, da ne ti detalje. Ono što je, što je vezano za njegi, što je vrlo zanimljivo, to je da, da se njemu pripisuje ona poznata knjiga, jel? e snova. Tumač snova Ibn Sirina, tako je prevedeno kod nas, je l, vjerovatno. E, uglavnom njemu se prepisuje ta knjiga u kojoj je došlo je el kako se tumače određeni snovi, e, to je poznata knjiga, ali l, raširena, sposta knjiga, ima i svugdje, je l, i čak i prevedena i kod nas, je l. Uglavnom ono što je bitno da po pitanju ovog, da što je vrlo zanimljivo da svi svi biografičari koji su pisali o Muhavidin Sirinu ne možemo naći ni u jednoj toj biografiji da je spomenuto da je on napisao i da je on autor te knjige da je on napisao taj Tumač snova ne samo da nije to napisao nego je uopšte jel, on nije pisao knjige jel? on sam on sam lično nije pisao knjige nego ono što je preneseno od njeg to su, to su njegovi učenici prenijeli od njegu Znači, on nema knjiga koje on lično pisao. U ovoj temi je naširoko je pisao jedan učenjaka, to je Mešhor ibn Hasan al-Solman, al jedan poznati urdunski šejh učenjak, o toj temi je detaljnije pisao, poznati selefijsko učenjak u Urdunu. I između ostalog je napisao, isražio ovu temu, pa je došao do zaključka da u stvari pripisivanje knjige tumač snova Ibn Sirinu, da nije ispravno i da nije tačno. Znači, nije on napisao, niti je on autor te knjige, iako je bio poznat po, po tumačenju snova, jel? I zbog toga to njemu i je pripisano, jel? E, znači, opće poznata stvar među običnim ljudima je da, je da je tumač snova, stvar, Ibn Sirina, jel? Ta vina. U stvari, to nije tačno. Ispravno da je tu knjigu napisao e, šafijski učenjak e, Abdumelik Ibn Mohamed Harekuši Nesaburi poznat po imenu Ebu Saad el-Waiz Ebu Saad el-Waiz on je napisao knjigo uh, učenja koji umro 407. godine po Hić uh, što se tiče konkretnog odgovora na pitanje znači kaže da li je čuveni tumač nova istaknuti uh, Tabin ibn Sirin bio šija uh, odgovor na ovo je, uh, da to nije tačno da da ibn Sirin nije bio šija niti je bio u skupini onih koji se pojavili, jel, znači, šije Rafidije, oni se pojavili za, za vrijeme, jel, ashaba u poznatnom sporu, jel, između, ali je i Moavira, jel, Laha Anhu, znači, nije bio sa njima, niti je poznato po da je on imao određene stavove kojima podržava, jel, Rafidijsku, šidsku akidu, daleko od tog, jel, to je poznati imam u hadisu, poznat po svojim akideckim stavojima, učenjaci da pišu o akidi i iznose stavove Selefa ovog uma, povezno, između ostalog spominju Ibn Sirina, i ono što je određeno akideskom pitanju, on rekao, iz čega se jasno vidi i nedospisno, jel, da je to bio učenjak Ehli Sunneta, i nisam uspio da nalazim da, je da mu je neko pripisao da, da je bio naklonjen šijizmu, Uh, da je bio pogotovo da je bio šija da biura fide tako dalje tako da, da je uh, ako ga je neko negdje napisao takvim da je to čista laž izmišljotina i da to nije tačno ono najviše što bi se mogu zanjiti svako dugo učinjake ahli su ahli sunneta a to je el da su iskazivali poštovanje i ljubav prema porodicu poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema unučadima poslanika sallallahu alejhi ve sellem uh, djeci ali radiallahu anhum A to, a to ne znači da, da, da, da odlučenjaka koji je iskazivao poštovanje prema njima i dizavno stepen koji zaslužuje, budu dignuti da on Rafidija je šija i tako dalje. Uglavnom odgovor na ovo da je da je Ibn Sirina, Mohamed Ibn Sirin nije bio šija, niti je bio naklonjen šijizmu, nego da je to jedan od, od učenjaka uh, koji, koji se znači, u akideskim knjigama navodi uh, sa, uh, sa svojim stavovima i izrakama uh, kao primjer onih koji su bili jel, od ehli sunnata vlđamata i uh, od koga su uzimali tumačenje akideskih pitanja. Allah zna najbolji. Sljedeće pitanje, kaže, selam, alikum, alikum, selam, rahmetullahu i barakatuhu, kaže, kakav je propis sjećenja drva iz šumi koja nije lično ulasništvo? To je otprilike pitanje. Odgovor na ovo pitanje vraća se jel, na poznati hadis, poznati hadis kojeg bilježe jel, Ahmed Ebu Dawud ibn Mađe od Abdullah ibn Abbasa radijallahu anhuma. U tom hadisu je došlo uh, da je Poslanik sallallahu alayhi ve sellem rekao: "El muslimu munashuraka u fi salafe. Muslimani su učesnici u tri stvari: "Fil ma'i wal i wan nar." U vodi, u travi i vatri muslimun šureka u Fifelafiatin. Muslimani su učestnici u tri stvari. Š to znači Muslimani imaju pravo na učešišče nači zajednnika ime stvar u sleddeće tri stvari.svi imaj pravo na to. Filma i u vodi nači u korištenju voda da koristi vodu sa izvora sa potoka sarijke sa mora. Fil Kellyley tra, trave pašnjaci Da, da vode svoj stoku na ispašu uh, po, uh, po svojoj lahovoj zemlji jel, koja nije u nečim vlasništvu. Uh, kao je u onari, vatri, ovdje učinjaci imaju uh, dva stava što se misli pod vatrom. Uh, većina učinjaka smatra da pod vatrom se misli na drveće koje se uzima kao, jel, uh, kao nešto sa čime se loži vatra, a drugi je stav da u stvari misli se na osvjetljenje. Jel na bilo koji vid osvetljenje gdje se osvjetljava neki prozor bio javni ili privatni da ima i drugi ljudi majo pravo na korištenje tog svjetla je da neka, ne možemo neko zabran tu pri svjetlosti. Elem neiselno prvo tmačinje bliže. Euh ovim hadisom. znači hadis je vjerodostojan. Euh da ne navodim šejanski ocjene vjerodostaje a znači hadis je vjerodostojan ako toga ne treba da, da gubimo vrijeme dokazujući to e, koji su učenjaci rekli tako dalje. Znači, sa ovim hadisom se se učenjaci govori o jednoj teme, a to je da ove tri stvari, znači voda, pašnjaci i vatra, odnosno drva za vatru, da u te tri stvari svi muslimani imaju pravo učešća. Međutim, tumačenje ovog hadisa, na što se to odnosi, I koje su njegova granice, to je je velika mesela i o tom imaju mnogi stavovi učenjaka. Mislim na detalje, je Ono što je bitno ovde u ovom kontekstu nas vas to je da većina učenjaka je na stavu da, da je u stvari da su muslimani učesnici ove tri stvari, kada su te tri stvari koje je Allah lošaoanu dalje, je l, svima. Kada su te tri kada te tri stvari nisu u nečijem vlasništvu. Naći voda Bila ona izvorska ili bunar e, Ili ili e, pašnjaci Usjevi neki I, Ili drva za vatru Znači te tri stvari, šume e, Znači te tri stvari Ako nisu u nečim vlastništvom Privatnom ili društvenom e, e, Nema neko pravo da ih uzme za sebe Kaže ovo moja ne da nikom drugom da dođe do nekog izvora koji je na javnom mjestu ni na ničijem zemljištu i kaže ja samo sad kupimo uzmam vodu s ovog izvora ne dam nikom drugom. Jer ja ću sebi dovesti vodu od ovog izvora i ne nikom drugom. Nači to nema pravo jer je to pravo svih ljudi, svi, svih ljudi da da koristi tu vodu ili da koristi te pašnjake, govorimo od recimo od onih koji imaju stada ovaca. Ako čuvaj stada ovaca na nekim panima koji ni ničije zemljište, svi imaju pravo da vode svoje stadu i da to čuvaju i da niko nema pravo da jedno mjesto ogradi i sve bi kaže niko drugi ne smije ovdje doći. Također, je šume koje, koje nisu ničije vlasništvu, svako ima pravo da ih siječe, da ih koristi. Međutim ovdje jel, poznato je poznato kod nas u nas je ovdje ovdje ja stvar jel, što se tiče toga. Načemu većina učinjaka je ovdje znači kada govorimo ovdje o vodi naravno ovdje se ne, ne misli na, na, na rijeke i potoke na mora jel, to svakako jel to je nikot'o ne može vidjeti za svoje privatno vlasništvo. Uh je Također ogromne velike planine jel, koje, koje nisu stavljene jel pod pod vlasništvo državi. je ne potreba da tu govorim jel da tu učestvuju svi muslimani ili e, ako možemo da nas nađemo u da ima negdje neka šuma da da nije u vlasništvu države jel znači s, uh, u svetri, svetri ove stvari u ovom slučaju jel ako su ako nisu u nečijem vlasništvu bilo privatnom ili, ili državnom ili ili neke firme e, nema razloga čovjeka da da svi muslimani svi ljudi imaju pravo svi ljudi imaju pravo da učestvuju da koriste to e, taj nijamet, tu blagodato da Allah dž.šano međutim nasaj je problem jel, šta je sa šta je sa takvim jel, dobrima ako su privatno, što se tiče privatno glas išla, znači da, da neki, neka, neki čovjek jel, ima izvor koji on pronašao ili bunar koji je on iskopao na svom privatnom zemljištu, u svojoj njivi u svom dvorištu, god kuće dalje ispravno da je to da, da on ima pravo jel, da prodaje tu vodu i da, da zabrani drugima da dođu da je koriste, jer je to na njegovom privatnom vlasništvu. I ovdje učenjaci imaju veliku razlijenju oko toga, ako je ta izvor ili taj bunar postao prije nego što on postao vlasnik i koriste ga prije ljudi, da li, da li on ima pravo da njima zabrani, to je druga tema i uglavnom da se oko njih dugo ne, ne zamaramo. Također što se tiče znači, pašnjaka, njiva ili šuma, koji su u privatnom vlasništvu, pojedinačnom, nema ima el razilašme učinjacima da je to da je to vlasništvo onih ljudi koji su vlasnici toga l' i da drugi ne mogu uzmati bez dozvoli koristiti ta dobra. Problem je el kod nas u praksi nastaje el po pitanju el šuma, popitna šuma čak i pašnjak el ako su oni u, u državnu vlasništvo jel, da je Da li je ono što se naziva državni vlasništvo je čak često ne samo državno vlasništvo nego to bude vlasništvo određenih velikih firmi koji koriste uzmaj šume koriste za sječu u znači, to je da da te same firme koje, koju je država je iznajmila ili koja firma koja plaća državi porez na tu šumu koju siječe i tako dalje ili mora obnavljati za saživanje i tako dalje znači problem dolazi oko vakvih pitanja znači da li je dozvoljeno sjeći šumu koja je državnog vlasništva to je glavnomo najčešće pitanje koje imamo u praksi Znači ovdje da budemo jasni prije govora o ovome da bude jasno oko toga što se tiče sjeće drva u šumi koja lične ulazi iz nekog pojedinca nema, nema, el, nema sumnje da je to zabranje, da to haram na osnovu hadisa je la jahilu malu imrin muslimin ila bi tibeti nefsim nefsi, ne i metak čovjeka muslimana osim sa njegovim dozvolom sa njegovim zadovoljstvom Uh, također hadis el-mutafek alayhi u kojem je došo el inne di ma'akum wa alaykum wa radakum haramun alaykum ka yomikum hada ka je uh, zaista je zaista je vaša krv, vaši životi, uh, vaši imeci, i vaša čast su haram jedni drugima kao što je uh, kao što je ovaj dan tako dalje hadem neyse znači u što šeski tekst u jasno ukazuje da ono što je nečiji imetak koji lično vlasiš od nekog pojedinca da ni dozvolja nekom drugom da ga koristi bez dozvole bez dozvoli i zadovoljstva ono koje je vlasni toga, ako toga jel, ne se trebao plahu obježivati. Znači problem je ovdje šta je sa šumom koja je o državnom vlasništvu. tu širini, da li je tu dozvoljeno sjeći itd. Uglavnom po ovom pitanju jel, može se naći određeno lagano razilaženje uglavnom većina učenjaka na tome da s obzirom da je to već ušlo u vlasništvo pa makar i države ili firme da je to postalo nečije vlasništvo i da za, a, to vlasništvo ima svoju pozadinu. Da li je to nepravedno sa Zulumom ili nije, to je druga stvari i vraćao se na ono koji to uradio i on će odgovara predalao Đešanu. Ono što je bitno da je, da je taka, ta, a, takva šuma ili pašnjak da su postali ipak vlasništvo nečije bilo ono društveno, a, zajedničko ili privatno pojedinca i da je u tom slučaju nije dozvoljeno bez dozvole da se sjeće i da se uzima, u stvari da u tom slučaju predstavlja krađu da, krađu, jel, da krađa ta, i šuma koji je u državnog ili, ili u vlasništvu neke firme, da predstavlja u stvari krađu i da, da je to haram i da čovjek biti pitan i na sudnji danu kodalaže šanu za to što uzima bez dozvole onog kome je to dato u vlasništvo na koji način, tako da li, da li, on, da li on nepravedno došao ili nije, to je sad druga stvar Znači ispravno je da se toga treba klonti u praksi i da bez dozvole bilo države, bilo firme na poznat način kod nas, jer nije dozvojno da, da se sjeće drva u šumi pa makar bilo državno, makar ta, makar ta šuma bila državno vlasništvo. E, također ovo se odnosi na, na mnoge e, parcele, njive, vočnjake e, koji su vlasništvo, onih ljudi koji su protjerani što je nerijedak slučaj kod nas ili da imamo određenih mjesta sela, njiva šuma gdje su protjerani, bilo Srbi ili Hrvati ili čak muslimani ili koji se nisu vratili postavljaju se pitanje da li je dozvoljeno onima koji žive u Komšiluku da koriste te vočnjake, te, te njive te šume i tako dalje. U osnovi znači, treba znati da je, da je to da je taj imetak bilo u šumi, bilo u pašnjacima, bilo u vočkama, da je on privatno ulasnično tih ljudi koji jesu vlasnici. To što su oni nisu vratili, kada će se vratiti, tako da je to sad druga stvar. Pojenta je to da to nije tvoje. I naravno nema nema smjetnje da čovjek to koristi ako mu je ta osoba lično dozvola ili ako je poznato i dokazano da je ta osoba rekla da, da je dozvoljno ko hoće da ubire, da koristi te, te njegove te dobrote koje ima o te osobe koja, je, koja ne živi na tom mjestu. Znači ako je, osoba, ako je vlasnik dao dozvolu i poznato da, da kod njeg ne pravi problemi oko toga da neko to koristi, da neko, bilo, bilo to uvočke ili, ili, ili pašnjak ili, ili šumu, mada je to u ridah slučaja jer obično to ljudi prodaju, iznajmljuju. Ee znači u tom slučaju nema, jel ne, nema smisla koristiti. Problem je kad, kada znači vlasnik nije zadužen zabranjuje ili čak jel stražaari ee unajmi stražare da čuvare da mu, da mu, da mu čuvaju ta dobra i tako dalje. U tom slučaju e, nema sumnje jel, da to predstavlja krađu ako se u tom slučaju krađa, ako osoba zabranjuje da se to koristi, a, a dođe neko iskomčilka da koristi ili e, ili ispravno rečeno da da krade nešto što je tuđe nada se da da je po ovom pitanju odgovor jasan e, Izbjega on onda i ulazimo u detalje određena pitanja je on da ne bi na kraju izašli sa nekim nejasnim rezultatom uh e, prilike to je odgovor na ovo pitanje sljedeći sljedeće pitanje Ono nam dođe pred zadnjih, imamo još dvoje pitanje Uglavnom prije ovog, ovog malo dužih pitanja da odgovorim na jedno kraće. Kratko je zbog odgovora dugle pitanje. Kaže, assalamu alaikumu rahmetullah, alaikum selamu rahmetullah, vrkatu. Kaže, u jednoj knjizi u kojoj se govori kako su ashabi Allahov poslanika, sallallahu alaikum selam, vodili mnogo računa oko prenošenja hadisa. A među njima je posebno bio rigorozan Omer radijallahu anhu, Omer ibn Khattab radijallahu anhu. Neki su kasni zapotrijebili i ustvrdili kako Omer radijalahu anu smatrao sunnetu lahou poslanika sallallahu nevažnim i izmislili izmislili kako Omer radijalahu anu uhapsio trojicu ashaba poslanika sallallahu alejhi a to su bili Ibn Mesuda, Drda i Abu Zer ebu zer e, radijalahu anhum. Dan mi možete reći o kojoj skupini ove riječi i koji koji izmislio ovu stvar da vas Allah nagradi? Uh, odgovor na ovo pitanje. Uh, što se tiče ovog što se prenosi od Omer radijalahu Anhu, da je bio rigorozan u prenošenju hadisa, kad neko određen hadis izgovori, to je došlo u vredostojnjim predajem u vredostojnim hadisima da je Omer radijalahu bio takav. Da kada neko ustvrdi, kaže neki hadis koji njemu nije bio poznat, kaže uh, dovedi mi svijedoka jednog ili dvojicu da potvrdi da je to što se rekao, da je da su čuli od poslanika sallallahu alayhi wa sallam. To se desilo u nekoliko slučajeva da je Omer Hanu imao uh, takav jel, uh, spor sa nekim od azhaba, jel, da je tražio da kad nešto utvrdi, pipišu poslanika sallallahu alayhi wa sallam, da dovedu svjedoka koji će me svjedoši da se oni čuli to od Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Uh, uglavnom Omer Adelahan takav bio jel, i to je prenačeno vrijedostnim predajima od njegi i to je, uopšte nije sporno i to je sasvim, jer, uh, sasvim normalni učenjac to privata kako je sasvim normalnim nije on jedini takav bio jel, odnosno htio jel, uh, on, i to je jasno Omer Adelahan izjavio jel, uh, hoće da stavi na znanje da se ne može govoriti da je poslanih stano rekao nešto tek tako da onaj koji kaže mora znati uh, znači mora uh, uh, biti siguran da je to rekao i da mora uh, obično to čovjek ne čuje sam da mora imati e, e, e, i druge ljude koji su čuli sa njim i tako je htio je da digne na velik stepen sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se ne može pričati i prepisivati nešto poslanik sallallahu alejhi ve a da to jel da bude nesigurno klimavo nepouzdano i znači, tako dalje. Nač je to obrnuto. Nač je ovo ovakav stav Omera radela, ovo anhu ukazuje na to Da je u stvari činio veoma važnim i veoma bitnim sunet i da nije prijatelj tek tako da se nešto pripiši poslanik, pogotovo nešto njemu nije bilo poznato, a, a da zato nema mnogo ashaba koji su čuli tu stvar ili prenili od poslanika sallallahu alaihi sallam. Znači to je činjenica i to, oko toga nema uopšte neke nejasnoće jel, za takav postupak i ponašanje omara radijela hanuku, jer takvi su bili mnogi ashaba. Jel. Mnogi nisu tijeli da prenose ništa zbog, zbog te bojazne da ne pripišu nešto što nije rekao poslanik sam sanem. I znači zbog veličanja njegovog suneta i, i znanja da njegovog suneta u stvari jedna vrsta objave, jel? Kao što je Kur'an tako i sunet objava. Samo što je došao u drugačijem obliku, jel? Hele, se... E, to da je uhapsio trojicu ashaba to ne mislim se baš da je uhvatio nego je jednom rekao jel e, od ako mu ne dođeš šta s svedocima i tako dalje kazni te tako da ne da ga uhvatio da ga maltretirao tako dalje Helene neise e, a onaj je kozlo potrebljava ovo što je pre nas jedno Omer radi Allah narodno ko je to ko, to su šije jel to su šije rafidije koji hoće da kažu jel ovo baš to je ovdje utvrđeno kako Omer radi Allahu stvari on nije prihvatio hadisa i kako je ovaj smatrio nevažnim i tako dalje znači to je šijska Šipska, šitska politika i njihov pristup sunetu, obično šije tako pokušaju nešto kopaju po Buhari i Muslimu, pa nađu neke hadise koji, koji mogu nagrijeti na, na, na njihovu vodu, pa onda tu izmislje, navalja još neke stvari i obično prenesu dio hadisa, ne komplet izvuku iz konteksta i onda naprave o tome priču, jel kako su stvari, jel kako su oni u stvari kako su ne ta shaba ne treba uzimati kako su u stvari ashabi učinili ridjet otpadništvo konji su svi ashabi učinili otpadništvo osim četvorci u, u drugom rivadu od sedmorci ashaba ono ostali su svi ošli u ridjet otpadništvo i tako dalje, svi su oni sakrili jel pogotovo ova a, trojica ovi Hulefa i Raširin, su da je Alija radi Allahanhu trebao biti u stvari vesij nasljednik poslanika salam selem, sakrili su njegovu hilafet prekrili ga, zabranili njegovu hilafet tako zulumu učinili i tako dalje izmišljotne njihove poznate koji sve ko vraćaju na šije, pokušavaju da, da tumače da je njihovo razilaženje sa ehli sunetom na, na političkoj prirodi, jel? da je to političke prirodi i tako to orientalisti predstavljaju u mnogim knjigama zapadnjaci koji pišu o razliku između Sunnija Šija, kao to je više politički razlog. Ne? Međutim, to je čista laz izmisljota. Ne, Šija se u akidi razliku od ehli Sunniva Džemaa. Njihovo o, o, proglašavanje većine Ashaba skoro svih Ashaba da su murteli otpadnici od vjere, to je akidecko pitanje i to je veliko akidesko pitanje. Šta to znači? Šta znači proglasiti Ashaba da su nevjernici, otpadnici, da su iznevjerili prenošenje vjere. To znači da onu vjeru koju Ta se ne uzima. Nego koja se uzima? Ono što prenosi oni u svojim tamo izmišljenim knjigama u svojim izmišljenim šitskim knjigama izvorima o njihovom tumačenju vjere i njihovi širkovi kufrovi i belaj dane otvaram tu temel koji pišu znači, i tako dalje znači tačno je da stvari razližanje sunija šija akidetske prirode i te kako vjeruje da te mjere da je njihova kid došla kufr a naravno da su nas ostala ono čemu jesu znači čemu je bio poslanik sallallahu alejhi ve selam i čitava njegova poruka poruka poslanika sallallahu alejhi ve selam helem neise uglavnom to je pitanje I zadnje pitanje u njemu je došlo kaže Eslama Alekum Warrahmedlu Aberkatu, Alekom selam u Arah medullah i v Barkatu, ka kako odnosno isprav stav po pitanju derogacije Korana Hadisom. Da jo no ponovvi kaže kako je mišenje kodu leme po pitanju derogacije Korana Hadisom. Možete ne še što više orivajutu u kojijem Allahu posnik Sallam se kaže nema oporuke nasljedniku koji bilje židari jelavos nagradju. Uglana nam odgovor na upitaj, znači ovo je malo o, obsežnije, ogromnije pitanje, e, derog, e, inače derogiranje neskh u, u islamu, e, derogacija Kur'ana Kur'anom, e, hadisa, Kur'ana Kur'anom, Kur hadisom i tako dalje, jelem to je obsežna tema i ona se istražuje u u u poglavlju u sul u, znači, u oblasti znanja u sul -fik. E, ima svoje mnoštvo nekih mesela e, znači od onih e, pitanja koje su od onih kleto, izazovu neko čuđenje, nejasnoću i kao škakljivo pitanje to da li može se e, derogirati neki kuranski ajet sa hadisom koji je od poslanika lalahu, Derogacija, šta znači derogacija? Derogacija znači e, e, da se promijeni, da se poništi propise da li objavi jedan propis bilo u hadisu u kuranu po određenom pitanju takav, takav bude i propis A onda dođe u drugom ajetu, u drugom hadisu drugačiji propis koji je derogira ovaj pretudni. I onaj pritudni postaje postaje ništav, ne radi po njemu, se radi po drugom. Naravno, jel to se poznato, vraća jel, na na na poznat, jel a, a, d, znači, derogacija. Derogacija u islamu, šerijatu je poznata i kroz časna kuranski ajet sura Bekar jel ma, nema nema ajeti minha au misliha kaže mi ne derogiramo ni jedan ajet ili ga ne zapostavi da ne promijenimo ga kaže a da ne đužimo sa bonim odnik ili sličnim njem sa čištim propsom ne jeste to da je, je poznato pitanje jel uh, opće poznata stvar u islamu derogiranje ajeta ajeti i tako dalje ali ono što je pitanje što je malo o, o, osjetljivo i što po mnogima izaziva neku jel uh, nedoumicu i tako dalje da li može da se kuranski ajet derogira hadisom da dođe određeni propis u, u ajetu, a da dođe hadis i poništi taj propis. Derogacija Kur'anom je karom je poznato, jer ovaj to znate mnogi primjeri. Derogacija hadisa sa hadisom poznato i vjerojatno su vam poznati neki primjeri. E, uglavnom, ono što nas interesuje, znači, da li može doći kur'anski ajet i da ga derogira hadis? Uglavnom, po pa ovom pitanju, činjaci imaju dva stava. Rezime ti stavu, ovaj je prvi stav, da nije dozvoljeno da se e da Rogira Kuranski ajtsa Sunna. Ovaj čas uglavnom prenosi od imama Teorija od Šafije, od Ahmeda, od imama Ahmeda jednom rivajetu, a onih ima i drugi rivajet suprotan ovom. Prenosi također od skupine učenjaka od imama Malika. E imam Šafija, onjeg poznate su riječi, imam Šafija bio na tom stavu, kaže on kaže jel, u svoj, u svojoj knjizi jel uh, poznato knjizi koji, koji je smat se prva jel prva knjiga u izosulfi kako je napisana to je njegova knjiga i on je napisao risala uh, knjiga risala jel, i u njoj on, on, on o tome sed govori zauzeo taj stav uh, kaže inema nesaha ma uh, ma nesahamina kitab kitab kaže derogiranje može da se derogira ono što se derogira uh, Kur'an sa Kur'anom Uh, kaže oa ona sunna ta la nasixa la nasixa talil kitab vo inma hiya taban dil kitab kaže a suneta kaže sunnet ne može derogirati kaže kuran nego je kaže sunnet sredi što je došlo u kuranu Kako se ide on potvrđuje i pojašnjava što je u kuranu pa ne može derogirati kaže, to jedno ne se to njegov stav Uh, također od imama Imahmeda prenosi se da je rekao laj umsah kur'anu ila bir kur'an kaže kur'an se, uh, kur se ne može derogirati u osjeću sa kur'anom i tako dalje ne, prenosimo ovaj stav također prenosi se da je, da je taj stav izabro ibn Kudame ibn Taymiye, i imaju svoje dokaze da ne spominjimo redom te dokaze uh, drugi stav učenjaka je da je dozvoljeno da se derogira kur'anski ajed sa hadisom Ovaj stav se prenose od Ebu Hanife, od imama Malika i od većine e, učenika od imama Malika. To je rivajet od imama Ahmeda i ka i prenose učenjaci u svim knjigama da je to stav većine učenjaka ovog ummeta. I ovaj stav je, zaozio također od poznatih učenjaka savremenih, e, imam učenjak Šenkit i Rahimahullah. Ima i oni svoje dokaze i iznosi zašto, zašto je to dozvoljeno. I, i, znači, da, ovdje ne ulazim u detalje, mesele, jer će nas odles daleko, a mnogi stvar se čak neće razumjeti. Ono što je bitno odjedna navedemo, a to, je, a to je vrlo bitna stvar. Kaže uh, Imam Zerkashi, jedan poznat učenja koji je napisao Bahran Mohid, veliku knjigu, uh, ogromnu knjigu, jednu najobsežniju knjigu, onaj je poput enciklopedije po pitanju sulfika. kaže, kaže kudom ma, ma fil Qur'ani mimma yudda'a neshuhu bi sunne, عندما يراه فهو فهو بيان لحكم القران كاجي sve što je kaže došlo u Kur'an a zašto se tvrdi da je negi, da je derogirano sa sunnetom s ne što hadisa kod onih koji smatraju da, da, da je dozvoljeno da, da, da se može derogirati Kur'an sa sunnetom kaže to je sve u stvari kaže da ti hadis u stvari došli da pojasne ono što je svakako u Kur'anu kaže E, i tako, drugi učenjaci ovdje je bitno jedno stvar da spomenim a to je, kao što kaže Ibn Taymiye i mnogi drugi kaže, kaže, ovo bil džumle nakon, znači što se ovo meseli, kaže koje, na kojem stavu bio učenjaka i šta su im dokadi, tako dalje kaže Ibn Tejmije, kaže, ovo bil džumleti lem jesbut en nešajen minil Kur'ani nusiha bisuneti bila Kur'an kaže, nije uh, potvrđeno da je nešto iz Kur'ana, neki ajed iz Kur'ana, da je derogiran sa bilo kojim hadisom mimo Korana. Nači hoće reći, u praksi mi nemamo nijednog primjera u kojem je potvrđeno da je neki aj derogiran sa sunetom. I ovo što je rekao Ibn Taymi, u stvari prije njega su rekli mnogi učenjaci. I zato učenjaci kažu, kaže, kao što da ne odim je redno koji su učenjaci to rekli, kaže, nakon istraživanju ove mesele, kaže, kaže, rezime ove mesele u tome, kaže da je e, derogiranje Kur'ana sa sunnetom da uzvarni e, nema smetnije što stići sa razumske strane nema smetnje što da to bude zašto? zato što i ovo vaje i ovo vaje samo ovo na više stepenovo na manji stepen kaže također e, kaže sa šerijske strane nema smetnje zašto kaže pa jako nam dođe potvrđeno šariatu da je, da to je bilo bilo je i neki imaju dokaz za neki stvar da je bilo kaže u glavnom gaye tul Berhounat u ovim u tome kaže enahu lem yaqa li adami salamati da dilo وقوف e, e, kama ra'it kaže e, e, rezime znači ovim meselima u tome da, da nije nije se desilo u praksi u stvarnosti nije, nije se desilo da je došlo neki hadis koji da biro neki ajet iz Korana znači praktično nema o temi meseli znači ispada je da je ovo pitanje više teoretsko kao što kaže drugi učenjak, pa ali kaže je mi uma yud'a min as-sunnati, ne nasagodi Kur'an غلط. Kaže za sve što se tvrdi od suneta da je dogiralo neki ajet iz Kur'ana, kaže to je greška. To nije tačno. I naudi primere i koji isto koji isto primjer tako dalje. Uglavnom dolazimo do do završetka ovog pitanja, to je znači da ovo pitanje, da ovo razilaženje među učenjacima da ovo razilaženja nema posljedicu praktičnu. Zašto nema posljedicu? Zato što u praksi ne imamo konkretan primjer koji potvrđen 100% potvrđen da je neki hadis derogirao neki ajet. Nego to je više ispalo teoretska mesela. I za neke primere se tvrdilo da je da je primjer derogacije. A to je baš ovo što je došlo Nač ovo razine teme selle. Uh, Ala za najbolje ispravno mišljenje uh, na osnovu dokaze i tako dalje. Ma je to duga mesela i ono na čemu džumhur čunjaka većina učenjaka. Nač ono na čemu su jebu Hanife i Maliki, većina učenjaka uh, iz malikijskog mezeba ima Malik uh, ima Ahmedov rivajatu. Većina svih dostali učenjaka uh, to je ispravno stav da je dozvoljeno da, da je dozvoljeno znači i šerijatski i razumski da može uh, hadis da derogira kuranski ajat. Međutim, poenta je u tome, suština u tome da da u praksi, u stvarnosti nemamo tog primjera koji je 100% potvrđen da je neki hadis derogirao neki ajet. Nego više ima da je o tome da neko ustvrdio neki učenjaka i tako dalje, dok mu drugi odgovore da to baš nije tako. Helem nejd se da ne duljimo oko toga. I onda se možemo vratnao što da a u stvari to nam je jedan od konkretnih primjera derogacije kuransk, derogacije hadisa, Kur'anski ajet je u stvari je u stvari baš ovo, jel? E, ovaj hadis koji je, naveo, koji je došlo ovdje u pitanju, e, u tom hadisu, u tom hadisu je e, spomenuto, kaže, u prevodom ovog hadisa, ovdje brat kaže, kaže, nema oporuke nasjedniku, u stvari ovaj hadis, jel, e, tekst ovog hadisa je, u stvari, jel, la, va, la vasijetel i varis, e, nema oporuke, za nasljednika baš kako je prevedeno je l e, naradskom je tako ovaj hadis znači e, bilježi ga e, imam Ahmed Jebudavud i Abu Davud i Tirmizi imam Tirmizga ocjenio e, dobrim a Šejh Albani vjerodostojnim e, također Shu'ab e, navud prihvatljivim dobrim i tako dalje uglavnom e, skoro jel, većini sa učenjaka ga prihvataju taj hadis prihvataju e, e, kao pouzdan prihvatljiv i po kojem se može raditi i njegovo značenje, također nema sumnje da je da je njegovo značenje ispravno. Ono što je, zašto je vezan ovaj hadis? Ovaj hadis je zavezan za jednu meselu koja u stvari govori o, o naslijestu. Odnosno imamo kuranski ajet u suri Bekare. 180. ajet suri Bekare u kojem kaže uzvišeni kutjbe alejkum Iza hadara ehadekom ul maut Kaže, propisujemo Propisuje vam se Kada Kada nekome od vas Dođe smrt Interake hayranil vesijet Uli validenil akrabine Bil ma'ruf haqan al mutaqin Kaže, a, znači kada nekom od vas dođe smrt Propisujemo vam se Ako je ostavio nekoj hayr, neki metak, neko dobro Kaže, propisujemo se da napiše vesijet Znači, da napiše vesijet, pred smrt. Kaže kome, li lvali dejni vel akrabine, svojim roditeljima i svojoj rodbini, bil ma'ruf, u dobro, u hajro. Hakka na le mutekin, ovo je obaveza mutekijama, bogobojazni da uradi. Ovaj ajet, znači jasno govori o tome da je propisano onom ko, ko vidi da, mu, da da će brzo umriti, da je pred smrti. i tako dalje, kome nastupi uh, smrt kaže da napiše vesijet prije smrti. U tom vesijetu da oporuči svojim roditeljima i rodbinje. Najbliže u rodbinje, naravno. I kažu, sad ovaj hadis, la vesijete li varif, nema vesijeta nasljedniku, znači ne piše se vesijet nasljedniku. Koji nasljedniku? Onaj koji svakako te nasljeđuje po kuranskim ajitima. Koji kuranskim ajitima? Koji su došli u suri Nisaa? Znači imamo Kur'anske ajete, znači svakako mi jel, o nasljedstvu nemamo puno ajeta. Jel. Mi o, o, znači, o nasljedstvu imamo je tri poznata ajeta, velika ajeta, usvorini sa, i oni su, svi, oni su ti ajete koji govori o nasljedstvu i nešto hadisa. Međutim, ovam ovaj je pitanje nasljedstva, Allah Ježan uzu jel, na sebe da on pojasni i nije prepuštio posljednika, zato je vrlo bitno pitanje nasljedstva koje je kod nas, jel... Uh, vrlo klimavo i uh, praktično ga skoro je i nema da neko jel postupa po njemu Helen znači, uh, uh, uh, uh, uh, oni koji kažu da je ovaj principni ajet kojeg sam malo rekao o svuri bekare. Kutiba aleikom. Iza hadara ahadukum alaut, entaraka khayran alwasiyatu liwalidaini wa aqrabin bil ma'ruf. Kaže profesor se nekom od vas kome nastupi smrt da napiše vesijet svojim roditeljima i rod ni. Da im poruči znači Znači, kome je roditelj vao je rodbine? Najbližoj. Uh, kažu, ovaj ajet je dorogiran sa hadisom La vesijeta li varth. Hadis u koji je verodostavan, smo da je verodostavan. Uh, znači, nema nasljedstva, nema vesijeta nasljedniku. Nema vesijeta nasljedniku. Ko je nasljednik? Pa kaže, nasljednice su pojašnjeni u ona tri uh, ajeta u suri. U suri Nisa. Jusikum fi euladekom li dzeker misla hazilu unza penkundeni saeve razneden tako dalje kaže uh, Allahu džeshanu kaže uh, za vašu djecu da kaže dajete muškom koliko dvama ženama i tako dalje i uh, ono što nas interesuje ovde kaže uh, kaže uh, kaže uh, wali abaway hi li kulli wahidin minhum asdusu mimma terken kana lahu valid on oh, Kur'anska ajet sure uh, 11. ajet sure 4 kaže uh, i i roditeljima Svakom od njih je šestina i pripada. Kaže ako je ako je taj nasljednik ima djeci. Fa ako nema djeci, wa barithuha nema djeteca, a naslijeđuju ga i roditelji, odnosno živi roditelji, feli umhu sulus, Kaže onda majci pripada trećina. I nije spominut otac, a znači otu pripada ostatak onaj, više nego trećina. Halemays Znači ovaj ajet i ova još druga dva ajeta govori o tome tačno pojašnjeno nasljednici koji su to nasljednici 15 njih nasljednika koji nasljeđuju od umrle osobe. E, I sad se postavlja pitanje znači da li je ovaj hadis da li ovaj hadis u stvari derogira onaj ajet. Nema sumnje znači da je onaj ajet derogiran. Oko toga nema razilažen među njacima. Nema razilažen među njacima da je ajet Kutiba alikum, iza hadara ehadek umul maut. Propisujeme se kada, kada neko odlas na samrti, in te reka hajren il vesije, uh, ako, je, uh, da, ako ima imetke, ili da napiše vesijet. Taj ajet nima različitom račinjacima da on derogiran. Međutim, različit ćenjati, da on derogiran? Da li je derogiran hadisom ili nečim drugim? Pa oni koji tvrdi da je derogiran hadisom, navodi ovaj primjer. Kažu, ovaj ajet je derogiran sa hadisom, la vesijet ili varis, nema hadisom nema pisanja oporuke, nema oporuke za nasljednika. Koji nasljedniki nasljeđuje ono što je došlo kuranskim ajetima drugim? I kažu, to je klasičan primjer kako u stvari sunet može derogirati kuranski ajet. Međutim, ispravno je u stvari da ovaj ajet koji je pojižmao derogiran, ovaj ajet je u Suri al-Bekare, Da u stvari nije negir, nije derogiran sa ovim hadisom, nego on derogiran sa ona tri ajeta u kojima je došto detaljno poljašnjeno šta dobijaju naslednici najbliža rodbina. Naći taj ajet je u stvari ispravno je da je derogiran sa ajetima kojim Yusikumullah fi vladikum li zekrem isto hadis, taj ajet znači 11. i sa 12. ajetom. Volakum nisvu materaka azva'ukum in lem yakulahu lahunna balad taqudali i zadnjim ajetom u Sa. Naći sa tim ajetima, sa ta tri ajeta, je u stvari jel, derogiran onaj ajet iz Suri Bekare. Tako da i ovaj je jedan naj, naj, najbolji primjer u stvari, sa kojim se oče dokada kako sunet derogiroj kuranski ajet, u stvari ispravno je da je taj ajet nije derogiran sunetom, nego derogiran drugim ajetima. Tako znači, da je ispravno po ovom pitanju, znači vjerojatno to je bilo interesovalo osobu koja je postala pitanje jel, ispravno da je ovaj hadis znači derodostojan je ne ima oporuke nasljedniku na e, međutim on nije derogirao ajet nego su ga drugi ajet i što je tačno jel, znači e, e, to treba dobro znati znači da osoba koja je koja prije smrti napiše oporuku ako u toj oporuci napiše da ga Napiš, da napiše jel, svom sinu dajem to i to, svojoj ženi dajem to i to, i tako dalje. I to ostaviti kao oporuku. Ta oporuka nakon smrti, kada osoba umri, ta oporuka sa strane šarijeta je ništavna. Može sam pocijepati i baciti u smeće. Sa strane šarijeta ta oporuka je ništa ona. Zašto? Zato što te osobe koje su spominute, znači ako se spominu osobe koje, oni 15 osoba, koje svakako nasljeđuju, one nasljeđuju po onom kako Allah Žešanu odredi u tri Kur'anska ajeta, surini sa. A ne za ono što on piše u oporuci. Tako da njegova oporuka, kao što došlo po šadisu, nema oporuke nasljedniku. Oporuka se ne piše nasljedniku koji svakako nasljeđuje. Zna se koliko nasljeđuje. Ne možeš mu dat više nego što, nasljed... što zaslužuje po koranskim majetu. To je važno da tako naslijedi. Oporuka se samo piše onom ko nam nasljeđuje u visini trećine i metka, kao što došlo u hadisu Motefer čovjeku. Nije dozvoljeno da dao da, da oporuku e, više od jedne trećine imetka, recimo ako bi dao nekom humanitarnu organizaciju, dao nekom kojom nije rođak, dao nekom, šta ja znam, nekoj osobi koja ga ne nasljeđuje. Znači nije im dozvoljeno više od jedne trećine imetka da danem nasljedstvo. Hele, ne se da ne duljom kovog, otprilike to je odgovor na ovo pitanje i s ovim smo večera, večera su uzeli ovu e, završili ona pitanja što su bila davno poslana. E, otprilike eto, skromnih 2,5 sata, da Allah Šanu ukabule uh, o naše druženje, da nam poveća znanje, da nas uči uh, bogobojazni, molim Allah da pomogu muslimane na svim uh, mjestima na Dunjaluku i u Siriji i u Burmi i u Afganistanu i u Iraku i u bilo kom mjestu i u uh, Maliju, i na ovom na onom mjestu gdje god muslimanzu potlačen, gdje god su napali kafiri, gdje god se čini zulom, molim Allahovano da im odkloni zulom, da im da im uh, da im se vrati ispravna vjera, ispravno razumijevanje vjere i da se uspostavi pravda nad njima. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ilah ilah ant astaghfiruka